Masks of Njolafotep En kampanj för att omintet göra Den mörka gudens planer För Call of Cthulhu Av Larry Dittilio Och Lynn Willis Utgiven av Korsium väldigt klar stämning här, i mm. Ja! <laughs> På vägen ut så kommer han. <laughs> och man har ju klarat sig. Så. Ja, precis. Jo, överlevare. inte om det är Survivor. <also. laughs> ja, precis. Ja, <laughs> är <Are there någon laughs> Yet to be murdered. <laughs> Nej. Jag vet på min galenskap själv. Ja. Jag ser verkligen glad att Nej. sänka sövet ja. i alla fall. Ska vi se. Ska vi Nu. Oh. Eh, jo, ni som sitter här och som överlever och så har ni några själva några beslag på om eh <här> mental Ja, precis. Om ni har förlorat eh, Tillräckligt för det <här> Hur mycket i 1 förlorat ni förra 9. 2. 9. Ja. Uh, jag, 9 <laughs> jag, förlorade, jag, förlorade, 9, jag var här. Jag får 13 sammanträck för första. Så Jag förlåtningen vi på en Jag förlåar. Jag får inte Ska det vara ska det vara? Ja. Under en speltimme. Oh, ja jag har nästan va. 10 pennor på. Ja, 9 var. 9 band. Så men den är prしょ... så du över 10-11. Men du får du, du att du är 13 inom en... Eh, med, med, med. <laughs> <Celtic> <slokat> <habb> det kan vara Vad har du? För hur mycket centi hade du från början? Ja 65. Början? Jag hade? Jag hade 65. nu har 52. Hur, mycket, hur många flå har du, <hast> tretton. Mm. Var... Mm. Okej! Okay. <laughs> Det var precis 5 april. 18 och allt. Så well, <laughs> <good. laughs> alla, alla fick ju panik och sprang ut och så. Men, men någonting kommer ni ha med er i bagaget nu då när ni har kommit ut och så lite senare. Så har ni några bra förslag? Pengar och värmåne? <tryck> <tryck> oh really <tryck> Yeah, right. Hjärtat uh, på tempofobi. <tryck> <tryck> ja, du kan lämna in karaktären om kommer inte kunna fortsätta med den här kampen. <tryck> transtempofobi. Eller någonting du kan räcka på. Jag det. Nej, men det är Just det. Phobia mot tidsris. Ja, transtempofobi. Vi får väl. Jag följer karaktärs. Högsta önskan. Högsta. Kan vara snäll, den kan vara otäckt. Den kan vara väldigt privat. Högsta. Högsta önskan. önskan. Mm. Jag kommer hem igen för jävla här. Oh, <laughs> nej, <laughs> det räknas inte. <laughs> just i, i ögonblicket att man har haft det, ja. oh, det här hela livet. Jag får se att jag får sammanlagt tio. Ja, nej, men... Ska man skriva det? Ja, men... ja, det är... nej, Men procentuell chans det är full, fullständigt bara, liksom, om du åker lös igen, att det bara blir fullständigt nej hem. Det, det, det är ju utfallet som jag, jag vet. Skriver... Men det är mer en sån här saker. Du kan man vara rätt för naker, du kan vara rätt för främlingar, du kan vara rätt för eh, någonting som kanske du känner att fanns där nere. Eller... Spelar ingen roll. Jag har förlorat så mycket så att ni gör inget dåsmäls. Du ser klarstav förbi då. Det är ju också roligt ja. <laughs> Det var lite svårt för trånga i utrymmen I framtiden? Färde? Mm. Ja det var tio som jag trammade fråga sig Ja det är ju inget stort men du kommer ändå ha någonting ja, ja. mm. Det har begränsat Tack Måste du vara väldigt liksom, specifierat? Jag kan tänka mig att han har Mycket Men <laughs> du var lite mörk själv va? Ja, det är, det är, är natt, men då kan vi inte vara en cellfåga med inriktning på mörka människor. Nej, det är inte dumt Det kan vara en cellfåga med inriktning på kåsar. Ja. men äh, det kan vara inte få, det är något Ja, det är döda människor. <laughs> man får döda gudar. Ja. Ja. 1000 av Det är att få gissa mer men det är så förbi är väl rädslet för typ okay. yeah, natt överhuvudtaget, right. va? Okay. Det är väl natt då, va? Det är... Jag åker inte okay. uh, <laughs> oh, <can't be. laughs> okay, Jag kan Men det är inte lika svårt, kanske. Okay. <laughs> mm. <laughs> det <laughs> Ja, det är ja, de, de är definierade som sport också många så de lägger om så att som konstaterar att det hultsmera titta spegeln kan, kan och, det bli dental tingen endrofie du kommer ja, tre utskurka <gåll> oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Jag har, har ju Måste lägga tärningarna så bästa flesta respektiv, för då kommer ju med gravitationen så kommer det inte så tyngd på upp Får han skriva 42? Nej! <här> 24? Nej! Du ser inte hur skit de <här> slår. Ja, han har tänkt på de <här> Ja, det är ju han som är mest most insane. Jag vet inte Ja. Hur många till i poängterar du är kvar? Och tre? Ja, två, två. Mm. Okay. Mm. Mm. och två. Typisk Kan bli, Ja, precis. Fofet <laughs> <laughs> <laughs> och orakel. Ta har dynamit och någonting med det också. Så du ställa till jävla effekter också. När du sitter och skikar. Och, och så är den här killen att lite konstig. därför blir det min kollaps. Mm. Svingsens näsa. Svingsens <laughs> <imitation> bygga raket. Kolla här. Det är en lilla tårt här. ganska, ganska Jag har lyfts att sprega hans näsa. Det är Björn, här kommer vi sönta. Var du med, va? plast? Ja, det är glum. Mm. Vad sa du? Ah, betyder det. Ja, Petuloglum. Han var baka. Han var <hör> och de goda? Mycket annat innehåll. Ah, <hör> <vi> du <sparade. hör> det. var fantastiskt. Du sparade Det var därför vi sparade dem. Jag var på fett när <hör> <hör> mm, jag på satt hemma och ådde upp en och en halv bok. Oh, det skulle du gärna ha gjort? Jag har en person som har satt Ja. samtrappas i. Jag ska inte tillägga det. Till Oh. <laughs> oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Game master's being tricky. <clears throat> Game master, playing, playing, God. <laughs> yes, very much so. Oy. I'm pretty sure I'm giving you the wrong answer to this thing. <laughs> Vi say en märk som säger, Men just because it's fun. Det är rätt tur att fråga på dem. här. How Hur <laughs> mycket? Det var något annat. Har du redan kommit det? var det vi sa. Det var då? Det var pumpat. Har <laughs> var lite fatig då. Okej. Okay. Det så, så är, man kan man leta upp det? Alltså, du får, så. Det kan man så, så. Jag tyckte de inte var så de är jättegoda Nej hur <här> var <för> det? <här> är något som inte gott Så tar vi undan det, finns ja. nog fler salta tå. såna. De tror jag brukar gå gott. Du får inte stå för en ja, Jag får <här> inte vill... Jag har farligt Nej, Jag vill ingrava då. då är de så var <här> Nej, så. Det det det det mm. ja, man satt det Det bara Men att jag är med skål. Mm, men jag, vi har ätit satt det här. Mm. Ja. Men då är det. Man ska la, då. är det? Vad <snittlar> <snittlar> är <bara> <snittlar> det? Vad är fjär, <skratt> <skratt> det? Vad det? Vad är det? Vad det? jag bara Jag får upp chef får Vad skär jag? Dullar då. Nej, men då måste jag också smaka. på det, det bara skål. Fan, det. Nej, men du kan, kan lägga skål i då. <skr> Men det är det? De är så känsliga. Det går ju ändå äta. Jag sa att det de som inte går och ska Jag sitter i fågelfamiljen. De, liksom, de, de får fågla. Ja, Sånt där man ska äta precis innan han måste tandlägga. Perfekt. Det är en av de tandläggarna. Mm. -hmm. Du har en kalender och... Jag är så himla rörig nu när det vi har så himla mycket nu känns det Jag mm. hade helt tappat färsfest. Jag får panik över där. Vi måste bestämma någonting. Mm. Siktar mot Sjärmonafest på lördag. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Alla brukar vara skitseriösa. och vars där numrerna inövade. Vi kommer på idag att shit, vi vi ska vara. Väldigt mm. mm. Nej, inte Abba. Jag Nej. Det att jag har inte tiden för det. Nej. Men vad gör vi då? Gör vi fler då? Ja. Nu mm. gör vi. Nu måste vi bara fixa den här skinken som jag tror att så får du gå och tamma. Och så minar vi. Mm. Vi plockar på en katedra med oss. Vad har du gjort? Ja, då Mm, så Vi sätter den på en splida. Du kan skunka. Vi ska på fest. Aha. Ska ni inkludera? Nej, det är Sikta med stjärnorna. Det är små stjärnorna. Här fyller 30. Okej. Okay. När han fyllde 28 så tyckte han att de ja, var alldeles för stor för... F-skalor du? Ja, för vuxen skulle ha Sikta med stjärnorna. Mm. Men okej, okay. så när han fyllde 30 så kunde han var det ens. Ja, okej. Okay. Och alla gör alltid det detta skitseriöst. Det Och det är för mycket som helst. Och det är kostymer som jag fixade typ år i förvägskan. Och då har jag skeet låtar och det smick mycket musik förstå va? kommer jag på. Det är på lördag. Ja. Vi vet inte vad vi ska göra. Nej. Nej. Det är lite tråkigt om tid. Mm. Så då kör ni på Galenskaparna after skej blev det nu. Jaha. Vi söker en sång. Vi söker en sång. Mm. Okej. Okay. Jag trodde nämligen att ni skulle köra Sweeney Todd eller någonting i den stilen. Jag tyckte vi skulle vara ABBA. Alltså. <här> det är kanske lite mer för. Jag, jag. tyckte vi inte hade släder som säljer blonda vuxenperuker. Jag tyckte vi skulle vara ABBA. Men, ah, äh, äh, nej, det är för dåligt med tid att köra Men du har ingen koreografi, men kan du inte. Kör mitt här. <här> Ja, kör <tjur>. vi. river. rivar med <här> Så är det där vanns. Skott i Det Den är, ja, det <här> <lätt>. det är, <här> det är hemma hård. Det funkar. Alltså, ja. ja. Man ska inte säga mackbeth. Det är ju typ Så otur. Som svart för skottis. Med... Jaja, om du ska... Nej, för att den kör... För att den är säker. Det är ju alltid galantier på att du får alltid in på Macbeth. Så du får inte under en uppsäkning får du inte prata om Macbeth. För det betyder att du, då kommer det gå åt med den uppsäkning du Nu kommer det kaffe här. Vi ska köpa. Det var... Jo. Det finns ju ett svartorgonsriktande. Jävla med det. Som ska sätta upp Macbeth Nå okej Han råkar säga det och alla bra Ah, no, no, no Skottisplay Det här är ju min Macbeth <laughs> ah, okay. Så får vi göra en tendans också Ja, de, ja, ja. de är alltid förvallade <laughs> De köpte alla dem Så då ehm, Då ska vi se I panik springer ni utifrån den här gramiden. Ja. Mm. Mot bilarna Ja Ja, inte kan Ja. Ni har ju. Nej, det nej, nej. finns inget i det. Bort härifrån. Det är tillfälliga. Uh, Paniken. Du kommer ha lite längre panik. Du kommer gömma dig. Men du, å andra sidan, så är du väldigt skadad. Ja. <laughs> uh, som som du framfördes frågan idag. Ska det ta det lite lugnt innan. Det är han. Ska ni ta det lite lugnt? Lägga lågt. Och invänta nya karaktärer. Kommer det ja. en stund innan alla är på plats? Han det ju. I så fall, vad vi ni då? Då blir det så här. Och säger vi då att du tar en vecka. Då, Henrik, du har en d 3 Får du tillbaka? Mm. Naturligt. Sen får du. Först plus medicin. Då får du två D3 till Så tre D3 Du kan börja med att få dem För att se om du är Fit for fight för att fortsätta efter den veckan 1 <laughs> två. Två. två Fri mm. Fyra, fem Låt mig slå ett medicinslag också mm. Om jag slår bra på detta Kommer du plus två jag, Jag slår bakom det. Det är uppe i 9 av 13. Vi mm. är uppe och springer. Får vi ändra också hela? Ja. ja, om ni är illa tilltygade så får ni absolut göra det. Du kan köra om du vill börja med att slå din D3. Läkert. Hur man skadar tord upp. 2. Uh, du tog, bort ja, tog du fler än en, två, <laughs> Ja, jag hade ju den ansiktsskjutningen Sen <laughs> hade Har du inte slagit för det? Är ja. du sen innan? Uh, ja, ja har den sköt ju mig i ansiktet du var det? det var på, på botten. Ja, ja, ja men, men den, den, har, den, den har du redan lägen, Ja, Ja, okej okay. ja, Och sen fick jag en, två, tre, fyra Fem Fem Fem skador, ja. ja Men var det vid tillfälle, eller? Fem skador och samma tillfälle i år Ja, ja men då, var det, då vet jag du så, Utom den varit... som han sköt med ansiktet ja. med var Det var ju två eller tre då två. Men den har du fått tillbaka för fan uh, Nej, för det här har inte gå som... Ja, men du fick väl först i på båten Ja, jo, ja, men då blev det bara två skador Aha, ja. Mm, mm. Mm, mm. Yes, I see mm. Men du har inte gått en full vecka Nej Eh... Nej. Uh, Ja, det är bra. Ja, nu har du gjort det. Ja, nu har du gjort det. Nu kan du slå en det relativt för den. så Ja. Den har ju nästan fulläkt. Ja. det är ju då. Ja. Hoppas att studsa. Vad är det kontakt med Tack Vad är det ni har gräddat på portgen, förresten. Det var något är det Jag det? är Det det är för litet. Men, det inte Jag har du, läckte upp extra pengar Slå en... Oj, extra pengar <laughs> Extra pengar, bra <laughs> ja, Har du credit rating för <laughs> Suede? För <den> här <laughs> om man säger så här så har jag inte det Men jag har pengar <laughs> Ja, men ger, om du slänger upp mycket pengar Så ger du 20 dem från på valfrittsvalet Så, hur lägger vi dem? Credit rating, vad sa du med? Jag, jag för på ja. Det kanske är Säg en skägg, för jag har bara 15 ja. ja. Då har du sparen De brukar vara mindre de jag inte. –Nej, de fick inget större rum. Precis vansinne är jag bara. –Fågel var –Ja, måste det måste vara det. Precis vansinne på ja. –Habba väg in –Jag går och hos dig. Jag jag dig –Vad vad får <laughs> jag får –Och det är alldeles för mörkt, då. –Nej. <laughs> Nej, jag har ju inte skaffat det inte ljuset. Helt helt. Ja ja, det är bara det i Okej. Okay. Eh, du har koll på hur många var det uppe? Var vi vi vill jag, vill jag, jag ska ah, ja, alltså. kolla på Jag, den, jag ja, mm. <ytets> så Har koll jag jag på ursäkan när Ja ja. Forta med. 10 dollar har jag. 11. Eh. Jag på perfekt och troll. I så fall. Ja, vi står ut får ställ. Jag har ju... Tack, tack, det var väl nio och en halv dag kvar Nio och en halv dag kvar. Stora rum. Jaha. När de... När de åkte ut kvar min rum. Ja, just det. Nej, jag kan inte det. Jag hotade med och så i stora mått. Det är lite... Topp på Du har nio dag kvar alltså. nu. Aktiva läsning. Nu sover du i lobbyn. Tack. Så då skulle jag vara den 28. Mm, vi gör det. Det mm. är så mycket det. Det så mycket så mycket det. är det. så är det. Jag fick Ja, ah, det var, var förstadej. Du fick. Uh, du får en D3 tillbaka för en förstadej. Och sen om du in lägger in dig så får du två D3 tillbaka också. Okej. Okay. Bara... Men, men då är det alltså då är det vila, ja. ligga rummet. Okej. Okay. Ja, jag, ha. no, <laughs> jag har ju det här. Gick vad du på det lite tung. Det känns precis som Jag har ju pyp i så här. Farsansvull känsla. Så, så, så är, parken, är jag där Och så bygger jag på väggen Jag <laughs> bygger på väggen 20 meter, <laughs> centimeter Bygger ut med den Drywall Om man har jobbat dig på de här Extreme Homemaker Prefab Tre dagar senare Så Så du går som vanligt Vad är det, det, är det äh, museet. Yes. Det är söndag. Och läsa. Mm. Uh, ja. Läsar uh, han till, till lunch här mm. på dagen. Och då tycker jag Dr. Café, att Dr. Uh, Cafot ska gå ut och ta en bit mat kanske. Ja. Han behöver lite... Här. Ja, han har allmänns löst är vänlighet så gör han har även om han har ingen anledning att jobba dagar. dagarna. Men han har lite papper att sortera och sådär. så han gör sånt arbete eh, så han tar med eh, sig vi gå ner här sen så så visar han väg och så, så följer du med honom. Eh, kan stå på tiden hur länge har du haft kontakt? Jag har kontakt eller hur det är klart Mm. Dina tärning jag ska ligga där borta i lille pösen. Så, ja. Plock. Jag behöver en D, jag det är alltid. det mm. mm. en D100. Eller så en... Det var en D16, du mm. Vänta, hur ska jag få? Nej, men okay. jag har det. du då? Du Det ska inte vara på mm. alltså, eller, det då. Eller, Mm, spott Hiddon. Ja, Spott tiden. Ja, äh, det, det, det här att man har kryssat, får man höja det? Mm. Eller det är det inte mellan... Äh, Nej, här pratar vi mellan kapitel och sånt. Ja. Det var ju super, det har jag kryssat. Vill du lämna här och kan... äh, åka tillbaka igen? Ja, lyckas. <laughs> mm. Du lyckas? Ja. Ja. Säkert, du skulle Fan hon... Ni kan få... Oh. <håll> så. <håll> mm. <går> ja, nej. Lyckat eh, märka till att det är några eh, mörka skummasktyper som har förföljt dig när vi gick in in i den här lite mindre gränderna som tåget krafvågar visade igen. Jag gick upp i går dagen när han berättar lite om staden så här medan jag går och så lite av det. inte om, men jag tror vi är förföljda mm, Ja, jag också märkte ja. <går> <går> Jaha. ja, vad ska vi göra det då? Ja, den närmaste minuten har vi faktiskt inte varit på väg till restaurangen längre Vi är faktiskt på väg tillbaka mm. Då slår vi nämligen och vi ser om det bestämmer mm. Ja, just det. Mm. Nej, nej <laughs> If you say so <laughs> Men innan ni hinner säga så mycket mer så helt dyker upp en man framför er Ja yeah. Stoppar jag och eh, han är klädd helt i svart. Eh, allmänt. Eh, är en stor kar. Eh, grov, ärad, ärad ansikte. Ja, han, eh, stopp han Lägg er i affär som inte har med att göra. Jag slår en spott till. Och no habla, no no habla. habla. <laughs> Tungor knivor <laughs> eh, Det där är Inte så bra Mitt, ja. <laughs> Nej, Det är liksom aj, ingen aj. fummel Nej, det är ingen fummel Men har inte eh. på hur du har <laughs> Ja Så mycket eh, Nej eh, Och han är så lite jag av hans svarta kläder Ja du bländar så jag han har en, en, en klubba jag säger. Och en spik som sticker ut ur den En lång spik Kan beställa Du ja. kan nog klart av er Att den där spiken har använts mm, mm, mm. Jag tror jag sa min rygg ryks... Nej det har jag kanske inte <laughs> Nej, jag är inte Ehm pengar kan du få jag det, det det jag har inget så att säga en med dig min herre. Om du har pengar så inget. kan du få det. In inte säga att du inte pengar. inte säga. Ja. Och vi blod. Så kastar du mot. Jag sa eller någonting. Ja, ah, dåligt jobb med att försöka träffa dig. <laughs> hör, han han, han, han det verkar vara alldeles för exalterad. du springer fram och han springer nästan förbi dig. Spik i foten. Han <laughs> spik i foten. Jag, jag blir klar med att spik i foten. Egen nu. spik i egen fot Ja, jag har ju inget direkt att sätta emot så jag tänker springa. Du tänker wow. springa? Ja, eller jag så. Kaspar, så jag ser till kassor. Vi springer härifrån. Mm. Ja. Mm. du springer du framåt eller bakåt? Alltså, vänder du om och springer eller sprut springa förbi dig dem. Det var bara en chans för oss. Det har många bakom oss. Det är Nej, men det misstänker jag så jag springer framåt. <laughs> o, oh, meta gaming. <laughs> ja, du springer framåt. Ja. Han kommer och försöker stoppa dig. Ja. Um... Opportunity Opportunity ja, <laughs> ja, det precis <laughs> <laughs> det. Okej, det är Jag Nej, fick det oss. Jag tänker att du jag är en ruta ifrån honom så att han springer precis när Ja, är. Ja, ja, ja. Ta ett <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, kommer bara för ja, lyckas inte hör. Ja. Du, you late! Like du hör hur de skriker i bakgrunden. Ja, dem! Och det hör att det är betydligt fler än bara en som förföljer. Mm. Var ett Cafor, han tar ledningen. Hitta upp! Det är jag efter? Jag vet inte vad jag är. Nej. Mm. Det är du hörde väl en lille pojke med alla gajter? Jag men ni gör Nej, inte du. Men Cafor är med. Kafor. Jag hoppas han springer mot de stöja med trafikade gator. Mm, på trädet, det är det fler av att dem. Vad har du i däx? Uh, hela landet i konspiration. 12 faktiskt, det var 12 det. 12. Mm. Eh du kon? 12. Mm, okej. nu fick få han halkuta på rätt bra faktiskt. Äh, liten och och tar ni och bara ska se att han han löper på där. Det var bra. det. <laughs> <laughs> <varje dag. laughs> har det är väldigt då. Nu håller hyggligt igenastig och han han jag märker att han håller igen lite för att du ska hinna med den. Däremot så känner du att du behöver flåsa betydligt tidigare än mm. han börjar. Eh, ni inser ganska fort att bara kuta, då kommer de fortfarande att ha rätt så bra Häng på er i de här trånga gatorna. Och ni måste knuffa er för att ta fram och sådär. Eh, jag vill ha 6x5 ifrån dig. Oh, yes. Det är 60 60 Han slog Perfekt hair. bra Ja, ni eh, Lyckas ta igenom <skratt> <skratt> uh, Men I en folksamling där så alltså, lyckas ni Precis krångla igenom men eh, ni hör upprörda rop bakom er. Eh, då är jag förföljare och lyckas uh, trassla in sig. Tydligen så blir folkmassan förbannade helt enkelt. du blir uh, översprungna och gav sig på på dem som de kom åt. Vilka <skratt> <skratt> ja, råkade det var de här kultisterna. <skratt> ja, men så förblandade. Så springer ni in i min Ja. <skratt> Precis. Vakna upp, hängandet bakom en kamel släpar den. Ja, precis. Så. <laughs> e med nöd med... med... med... <skratt> <skratt> och så undkommer ni och ni kommer tillbaka till museet. Mm. Det var intressant. Det är rikt också. Ja. E Dags att börja bära apen, kanske? <slutifi> <skratt> <sharp> <skratt> ja. E Cafor är bara en uppvärd, men han... E är han säger eh, att, att det, ja. det kanske inte är annat då att vänta sig efter era, min, era kamraters eh, exkursion till eh, pyramiderna de verkar ju var alldeles hilla medfarna efter det. Har ni som har ni berättat någonting för här queen om vad som hände? Antar jag. Jag har nog fått höra det på en och två gånger på. engelska. sysgår ingen. Jag hade inte med mina inte så här mitt i natten så Ja visst. jag. har någon så. Ni har någon Jag fotat där då med. Ja ja. Nej, han är ju med mina rubs just det E, Sej två och dessutom ville gärna läsa på lite mer om allt det här. Ah, Ja, i min egen dårskap det. kan, då. <går> du kan till Jag kan inte läsa medicin, men jag kan ju Han vill, jag ska inte att läsa. Du, du ligger och, och vilar var det lugnt i alla ja. Du kan. Mm, ja. du jag, eller jag kan tänka mig att jag också bilden och vet inte det Ja. den första gången är inte illop på mitt rum och liksom var och lysbultiklampen i så. Ja, det välja om Men Man ju de eller om det jag är riktigt så. Du vill liksom inte lägga på så på det som händer då. Uh, ja, du är äh, lite, ja, ja. lite, lite osäker på. Den, den behöver du lägga ja. på för det är ju. Det är då, stryker när stryker du har ett tag i du håller ju fast kan man Då ska vi. Då kan du. Det var fint. Nej, ja. en garott är ju en, en piano -liga. Ja, gör det där. Då, är det, ett vapen. Mm. då är det, det var. Ska du göra Du du då är det en, oh, en oh, gata mm. Så att säga. Som mm. jag har ju då grapple, jag kan ju ta tag i någon Jag kan ju göra en grapple attack ja. Så kan jag välja liksom att nej jag har honom helt enkelt Så kan jag göra en grapple attack till Du kan med den då Då bara snur jag se. Eller så ta tag i en Det blir strangulation Det blir ungefär som kvävning och drunkning. Det finns mycket man kan göra Mm -hmm. Och nu ska man haft dig med sig gräbben där. man går Eller jag har inte... <laughs> jag behöver har ju en på pvn. Jag hade kunnat ta oss på småta med mina fantastiska... Eh, fantastiska fyra. Skulle du ha med dig? Ja. Kan man lägga på det? Ja. <laughs> <laughs> jag är från Fantastic Four. <laughs> <här> hade Silver silversöfer kanske? Mm. Han hade nog kunnat haka till dig. Ringgärten. Ja, mm. det mm. mm. mm. mm. oh, har jag inte sett att mm. skriva. Mamra. Mamra. <laughs> Och mm. Green Goblin. Det mm. fanns skurken i de här sektorspärkenna. Hette mm. mm. han utan kameran? Det Fan en egyptisk tema, skurken. Kan han, va? Det var underkänt som så men han kan säkert. Det är han generellt bra slag. Mm. Jag befinner i mig för att gud är rätt känns bra på något vis att sitta här mm. Han acerar det. Nollet. Dr. Alucato Rules. Mm -hmm. uh, ja, han, vänligt. han tittar på först och främst den här Askel den som var en helglyf Typ, det var något konstigt, det var inte riktigt det egyptiska helglyfen. Eh, eh, han säger att det är en beskrivning av egentligen eh, profetia om att det ska födas ett barn av Nyarlathotet i den svarta vindens berg datum för det här är väldigt vagt det han borde kunna säga är att det här datumet tar väldigt långt fram ifrån den tiden det eventuellt har skrivits men det är nog inget datum som har inträffat den Sen hade du då en vägg som var av typen av stjärnkonstellationer. Oh, mm. Mm. Nej det kan han inte på lite mm. ja. det. Det har ni inte riktigt någon aning om. Uh, han ska, vi ska se, vi ska ge henne en chans till det oh, här. Har ni, är ni, är ni, är ni? Oh, Nej, han har en dålig dag. Han, det det. han brände allt sitt hud på andra. <skratt> annan. Kata däremot, den var ju ganska så tydlig den behöver man inte så där. Förutom möjligtvis en viss symbol på den här kartan. C, C, det, det har jag inte så mycket. Du kan själv däremot, ja, det har vi redan gjort. Slag ut ett på på den Nej, gör ja, då. gör vi igen, då kan ja. även skinn äh, mm. göra det. Mm. Mm. Mm. Nä. Bra. Har du gått på mig också? Ja. Nej, det känner ni inte <laughs> riktigt <här> mycket. Det var det hele. Det kan ta vad som är den här kartan också. Den är så det är en, typ en bild av Eurasien, mm. Afrika, Australien och äh, västra Stilla Havet. Mm. Det finns inga städ eller någonting, gränser utsatta på den. Det finns en eh, kustlinjen. Det finns en typen triangel över kartan. Eh, där spetsarna träffar eh, östra kinesiska havet, centrala Kenya och västra Australien. Det finns också då ett ett brett band i elfenbenvaret som ni kommer ihåg eh, som bildar någon form av en båge så här i eh, katan eh, i Indiska oceanen. Den skulle han kunna slå som den för. Det gjorde han väldigt roligt. Har du astronomy? Vi så... kan Nej, Men uh... ja, då Vi måste hitta något som kan ha slå <laughs> mm. Han, han sprang det. ut genom en portal och försvann <laughs> precis <laughs> Men han skrikar vad han har sett ja. jag fick jag. Det var Det var Det och så här är den eliten Du. Eh, det är så. Så det var det. Kläderna tror jag. Man ser det ja. Det hur ja, lång tid har gått? Kommer doktorn ut snart? <skratt> <skratt> <skratt> eh, ja, det går ytterligare på dagar man. Du har beväntat det nu <skratt> vi, vi har dagar. inga ja. Ja. I, ja. Turer mer än ja, alla era era en Det är ganska Jag skulle komma parken. ut lite tre månader Om jag tror att han var i något av dem Han var alldeles färdig Sen har jag gått så att jag får följa till museet Med skydd Mm, okej. Okay. Det var det du, du är jag som hade gjort det. minst med det. Du och Wayne kvar. Det var guldpengar. Mm, det var Kan av inte. Ja. Nej, men jag kan bli mer. Du gör ingenting. Det är fint. Nej, du, du måste ligga still om du ska få... är ja, just det. Ja, det var ja. den här veckan vi pratar om nu. Ja. Uh, däremot så uh, gör den någon annan åtgärd. Eller ska du ligga själv på rummet? Fuck. Ja, Jag bara är <skratt> <Jag och skratt> det jag gör. Det är bara det. Jag, Nej, jag går in <skratt> den här veckan och tränar på <skratt> Ja. <skratt> <skratt> det var väl <ett> så rum. då. Det var ju flera kilo med sånt ångsdämpande medel. Ja, jag har har det med, jag ökar lite grann att vara har inte typ satt dig på taket <skratt> och gör Ni ser ju utmärkt. Jag in då. <skratt> så det är du har en vecka som ska gå. Queen, eller Professor Queen. Dr. Queen. har blivit kär i en indian. Han har blivit anfalle. Och Dr. Khafou också. Yes! yes. Ja, vad gör du? jag vara livakt. Ja, inte. Mm. Då är du livakt åt äh, kinesen då. Mm. Kinesen. så ja, vi kallar honom. De. Det är nog lika stenar att sitta utanför dörren som är inna för att höra. Huffas fritt och in ibland. Blöta <här> <här> handdukar, kränga och <här> Läcka ut. Yes. Innan man ska gå och lägga så får man bli ett riktigt puff så man kan sova nåt innan. Mm. Mm. Äh... Bra. Bra! Alla utom Mattias och Hennex, gå ut i rummet. på jag nej. Fast vad in inte står på. Jag har vi inte gjort för Bara mm. Ja, du har räckt på. Det är ju med. Ja. och du du kommer in i ett hus och du har somnat lite och så, och så här så så vaknade du. Och då står... Sitta, I have you. Börja dig. Vadå? Ni körde. Vad säger du? Han pratar kinesiska. Han pratar perfekt kinesiska. Ja, det gör jag. Är inte du borta? Ja, naturligtvis. Ja, vad? Men nu är jag här igen. Ser du väl? Men hur då? Han petar på dig. Det känns väldigt Men Jag tar ju på med den, naturligtvis. Ja han, ja, han känns också väldigt verklig Okej, okay. sa jag oh. han, ser väldigt, han ser lite yng ut Han ser väldigt välmående ut Okej okay. Men vad va, va, vill du? Va, va, hur kommer du hit och varför? Nej, jag tänkte jag skulle Avlägga en liten visit Hos dig helt enkelt så jag, jag har det väldigt, väldigt bra Så att jag tänkte du kanske vill följa med mig alltså, Han har Fina kläder på sig Ska jag där då? Mm. Med Säkert i punkt. på. Ja. Mm. Nej, ser jag. Fina saker som. Nej, det här är något skumt jag vet inte fan. Nej, nej, det vet jag inte om jag vill. Jo. Jag ligger bra här. <laughs> ja, men du behöver inte känna den här ångesten och paniken om du bara du kan hänga på mig var Vart då? Vad menar du då? Nej, men följ med mig så ska du få se. Ja. Leda dig vidare. Nej, det är inte allt du vill ha. Äh, vad fan? <laughs> jag tror inte riktigt på det här. Nej, jag börjar röka igen, alltså. Du, eh... ja, nej, det kan ju inte vara sant. Du känner, du känner liksom att du ser det inte. Men på den andra sidan ute sängen så är du rätt säker på att det står någon. Men du kan inte titta på någon. Okej. Är eller det eller Nej, det är någonting. Det är en, en mörk gestalt som står där. Okej. Och du hör liksom en, en röst. En röst som du hört innan Långt nere I underjorden oh, ne Han säger Lyssna på din Och Åh är du nu jävlar Han har, <laughs> det. Han har gjort ett förståndigt val Jag tror att jag är Ungefär bara så här får lite panik Nu instängd i rummet Och när jag händer så jag springer nog fan ifrån ja. Så fort jag bara kan Ut, just... ja. Välkommen in Tack mm. <skratt> <skratt> ah, för att du Välkommen! Jag har hälsat på vårt nytt papper. <skratt> Wayne blir översprungen av en liten kort kines. <skratt> så vi spikar på kinesiska rusa ut i rummet. Det var under kvällarna medliga lucka där bara. Ryk. Ja. Nu med två moment är, är väl lätt. Ja ja, han springer ut. Ja, ja, det var ju bad, Han springer ut, han springer, han springer ut på innergården och springer mm. runt där. Sen till slut så klätter han upp i träd. <skratt> Det är dig för nu <laughs> Vad gör du där? Ring på <laughs> <laughs> Han stoppar pitan Och undrar <laughs> <laughs> vad jag gör nu en timme <laughs> Ja. <Jaffa>. Dans Vad är det? är Hemskt ledsen, men jag skickar ut alla utom Basse och Anneli. Nej, <skratt> <skratt> hoppla. Oh, Roger. Jo, min kaffemuck. <skratt> jo, så skulle du bara gå. Du kan ta ner introduktionen lite. Du sitter och, och läser. Ja. Böker Kofo, han har gått ut för stunden. Det är varmt och du känner att jag inte och, äh, du känner du att det är någon annan i rummet? Ja, du, du inser äh, att det är äh, den äldre här paken som står där. Den äldre paken. Här paken står där. Pappa Pappatack. Kom inte upp mannet. Ja, ja du du du du får jag det i alla fall. Nej, vad har Hur? du att säga om det? vet inte. Nej, jag trodde väl att det var lite överdrivet, men han ser lite fin ut. Det har välmående. Eh. han står det? hallå, god dag. Det, det... Uh, fan, är <laughs> det, det, det, det, det. det här nu. Jag någon annan också. Uh, som sitter i. Uh, de tycker stor stol. Och gunga lite lätt på stolen. Det är Jim Beam Hur kom ni in? Eller ser, ser också inga ut väldigt välvånade. Alla de här brännmärkena hade i ansiktet efter misslyckade sprängen med borta han är välklädd. Fan, nu har det verkligen varit för varmt här, tror jag. Ja, det är, det är, bok, det är bokgärden, tänker jag. Det är den här mm. boken, den, den börjar. Den börjar. Jag ska inte läsa med på tag. Jag de verkar rö ha ett meddelande till dig. Va? Vad säger du någonting till dig? Vad säger de? Ja, vad säger de? <laughs> Hur har de det nu? Jo, det är bättre än vad vi hade varit innan. Ja, ja, nu är det bra. Nu är det bra. Nu är det bra. Vem ja, förtjänste det? Han är fantastiskt bra när på torpet. Ner på svart kan du säga. Han kan uppfylla din önskning. Det du ber om, det uppfyller. Mm. Ja, jaha. Det är hur bra som... Nej, nej, nej. Jag måste ha varit så, jag... tänker jag. Jag mm har -hmm. varit bättre. Bara va, va sitt. Hör en mörk stämma sig bakom dig. Eh... Det känns inte som du riktigt hör den. Du känner som att den vibrerar kroppen på dig. Dina vänner har varit ett viktigt meddelande. Kanske ett förslag till dig? Tycker du lyssna på dem? Ja, ja, ja. <laughs> ja, jag kan, ja, ja, ja. Jo, jo, jag sitter, jaha. Ni ja, har det är bra, förstår jag. Hur trevligt. Det är bra. Det är inte så att ni hade något förslag eller någonting, mm. kan jag säga. Det har inte regissören redelat mig. <här> <här> jag ja, vi misstänker att vi har ett förslag. Vi bara vet inte riktigt vad det är. <här> Förslaget kan vara kanske. Det är kanske är dags att avsluta det här sökandet. Mm. Hänga på det, det oss Det Ja. önskar dig det du önskar dig djupast i din själ och det blir uppfyllt. Mm. Inte vill du egentligen sitta här och läsa de här boken. Jo. Inte mår du bra är... av det? Nej, uppenbarligen ingen. Se hur bra vi mår. Ja, men, är ja, men ni alltså, finns ju inte. <skratt> <skratt> <skratt> ni är bara här uppe i mitt huvud och <skratt> <skratt> Ja. Upp i ditt huvud. Vad var din lunchen egentligen? Det knackar på dörren. Alika få kommer in. Du är plötsligt här borta mm. som du pratade med nyss. Mm. Ursäkta, pratade du med någon? Ja, det jag tror det. Tror det? Ja. ja. Det är dags att du tar en liten paus. Vi tar lite te ja. och sätter ja. oss i lobbyn en stund. Lugna på stan kanske. Det är inte djupt Välkomna er. Jaha, Jag fick in mitt det, det, ja. det här bokmärket. Lägg in mitt det här bokmärket. Ja. Här är pocketboken. Mail kom. Mail. Det då. det nu. Det är alla i alla fall. vi kan inte då Mhm. Så berikar vi Tack för det. Uppenbarligen är det de första frön som är knark för mig. Mm. <laughs> Jag är egentligen en fågel. Mm. Du förklarar vissa oh. saker. Ja. <laughs> mm. Mm. Du, på kvällen så kommer du att vara till han det. inga så hemma du förstår då du kommer tillbaka att eh, kinesen har varit upprörd och i det i ett träd en stund efter lunch. <hör> han är nu i arrekaderad inne på rummet igen. Äh, jag ska. skulle jag jag det. där han röker verkar Jag har läst att det kan hjälpa mot diverse åkommor Så går på det tror mm. jag. Eller kan ge mer av det. Ja, det är Hur med är du? Ja, professor fisikologin. Kom in, kom in, jag ska bara nås upp. Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Ja, vadå, vadå? Hej, Prenn. Jag förstår att du hade en uppbord. Ja, ett felset uppbord. Ja var det ute på rök eller för någon annans idé på vänster han har till och med förbättrat sin stash. jag tycker du mer så ha ja, han det, det det är väl någon annan grej inte fråga det om men var du var får du upp då har jag besök jag har eh hade besök, jaha. Jag hade besök i min säng. unge i här bor ja. han. men jag har jag besökt mig här och så in och ut om man var innan jag har och fint klädd och allt möjligt att bara prata och tyckte att vi skulle följa med honom på något vis till där han var men sen hörde jag den här den här svart raon i bakgrunden så det var så här gör det ifrån det blev väldigt upprörd det måste jag öka igen jag får låna så man ska testa det kom, kom, kom jag jag jag jag den. Ja ja ja, ja. Du den. <fört> ja, ja, ja. Det, en helt Jag hade en liknande upplevelse idag. Nej vad säger du att <fört> <hör> <hör> <hör> ja, det är? Det det, så, det det ja jag, tror, jag tror det, det var så någna det, det så men, ja, det var ju jag låser döden. Jag kan nog bli äkligt en stund tror jag. Vad såg du för någonting? Nej, jag såg ju Jim och Haker. Okej! Du kommer att mig där i. att du Okej! Så och välmående och alla hans ämne var inte Det är väldigt trevligt det. Ja, det var väldigt trevligt. Tyckte vi att ni alla tog på. var ju fantastiskt trevligt. Var det någon där bakom mig också som tyckte att jag skulle lyssna på vad de hade att säga? Ska ju de hela kroppen. Då var det nog han själv. Jag har inget om så det gör jag. Det kan vara en slump också. Det kanske är, en stund. Ja, eh, du röker på. Jag har lite efter det festa, lite. Lite av varje. <skratt> du andar på, du sover Ja, du, du sover faktiskt, du är med natten. Nu drömmer ingenting mer och så Om du fortsätter, att studera vidare ytterligare <skratt> Det är det ideala tillståndet, låt mig säga. Vad då har vi kvar nu? Ett par eller tre dagar. Säg tre dagar. Då. Ja. då har jag läst i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det, det? det är tio dagar. Ja, då tror du att du har. Ja, yes. Uh, Hotellägaren uh, uh, kontaktar el två år. Och säger att du har smygt runt en hel del mörka typer här. Det här Häromdagen var du faktiskt en inne och försökte komma för få reda på vilka rum ni hade. Mm -hmm. Men de har ju naturligtvis i god ton skickat dem på porten. Jag Bara informera om att det, det verkar vara så. Här kvällen så upptäckte de några som försökte smyga in på baksidan av hotellet. Men... Två anställda Upptäckte det och jagade iväg dem mm, Tack så mycket för att du informerade oss Att vi, vi ska vara på vår, vår vakt Ja, de, de har även sett till sin personal att, att hålla lite mer extra uppsikt De undrar också Lite sådär diskret så vad, vad är det som Föranleder att de får Sån här skumma typer Ja, det är det kan jag faktiskt inte svara på. Det är några tips men jag har ingen aning om vilka det är. Men de, de har bestämt sig för att följa oss jag vet inte de tror att vi är rika eller för att vi har utlänningar eller Jag förstår, jag förstår. Mm. Eh, ja, nej, men mm. de, de har även vidtal att eh, myndigheter och polis och så här. Då, så att eh, de ja. känner till det. Tack så mycket, ta mycket. den sen här. Nigel Axif har också hört av sig till det. Uh, han undrar om han kan komma över på lite middag Kanske Det var, <laughs> det var det. Som, som, som en gammal berömd kampanj Vi spelade med reporterna Vi efter hela har på Typ en hel dag Speldag Och försöka komma ifatt i fatt en skurk Och sen till slut på, slut på kvällen Så kommer vi till helvetet Och ska för att underhandla med någon demon där så ja, ja, om ni kan få honom då vad han nu hette eh, typ X. För alla sitter här haltar så. Fan är X. Mm. <laughs> Ingen sak något och hitta vad vi gjorde det eller någonting. <laughs> eller var för tidningen bara eller Ja, ja, det är stund. Just det, okej. Okay. Ja, det är ingen som att Det var kommer heter typ Keirobullet eller Ja, det, det får jag typ mm. Ja, han kommer över och äter lite middag och det dator med det. Då. Det är den 27 i fredag, mm. 27 mars. Ja, han, ja, han hörs lite om vad som har pågått och vad som har hänt och han förstår att det är tre personer som är spårlöst försvunna. Jag vill bara knika in innan här tänker jag som sjunga uh, om det här vi fick veta det här att det var folk som smög i okay, mm. någån eller så på förmiddagen så kommer jag att fråga kafor och de damerna till att på typer som man skulle kunna hyra in som extra säkerhet och vakt kanske. Han har inte direkt de kontakterna Fråga pojken får pojken. Ja, det kan jag fråga om man annars. Alltså. Ja. Brittiska ambassaden tror jag faktiskt ja. att jag. däremot så vet han om att han är Nigel Mossif, verkar vara en pålitlig typ. Jaha, en god kontakt med utlänningar. Ja, bra, då kanske vi kan passa på att få honom under den här trevliga middagen. Det här rökar vara någonting för mig. Det, det, det, det. Men lugna de närvarna. Ja, de det har du som har med dig? Kan du sova lite? Ja, det gör jag då. Till tidningen? Ja. Rönta? <här> ja, nej. Ja. ja, jag tror att den är ätit något olämpigt till frukost ändå. Mm. Ja, precis. Precis. Mitt förra jag eller. Ja, precis. I alla fall det räcker. Det bästa man är att röka det är att man får sova på. Eh, vad har ni ett för förklaring egentligen till att jag vänner är borta? Till vem? Ja, det har ju förgåtts. Ja, lite Varför har ni avbokat rum och så vidare? Vad skulle han? De fick de fick läsa hem ja då fick äh, plats vi på hemmaplan de fick post post på distel undergårs ja ja de har ha äh, att avlägga så yes eh, jag antar också att ni har meddelat ja. deras äh, slektare ja nej <laughs> vi, och vi har vi har även här ja inte jävla fånga vi <här> vi ska vi har inte fångat någon vi det är fint i alla tider. Och vi Men det är ganska smidigt. Jag tror att det har varit positivt. Typ, äh, forskningen går framåt. <laughs> <Okay>. Det <Tredjande. laughs> <Forskningen> är nu det här. Forskningen går framåt. Här har jag galet. Yes! Många fiskar. Ja. Yeah. Uh, fantastiska experiment i den medicinen. Har jag fått ett svar? Uh, nej, du skriver. Ja, snart kanske. Lycka svar från dig. Kommentar. <laughs> yes! Nu lägger vi till ytterligare två där Då ska vi se. Nu måste jag titta på min mat. Nu kommer jag läsa otäcka små böcker. Yes! Ja! Det går väldigt väldigt mycket tobak förra. Yes, yes, yes, yes. rapporter om ett permanent, eh, dim, permanent dimma på övervårdingen är lite underförklaring. Det, det, <laughs> det är det största. <laughs> Personalen då blivit, eh, mycket, mycket <laughs> är blir lite konstigt. Inte få Det är på den. Hur mycket kostar det? Ja, du ni på den ja, det, här ja, vårdningen och där också. Ja, det, <här> <Skripper> jag tror ni har ställt fel människor vi får snart liksom flytta folk mm. Ja, vi flyttar in ett par extra i rummet jag, jag känner att det inte är bra med för mycket möbel Det ska gå fråga som om en vattenpipa mig. med Ja yeah. Då lägger vi till två dagar där dudududud Nej. Ja. Mm. Ajajajajajajaj. Nu på ses. Var Nekro. Nej målande. Mohande? Nej, spejor. Ja. Ehm, då spolar vi fram tills det är dags att slå för Nu äh, skulle du slå för då är det på till här nu Ja är Det var alla siffror. Då är det avbisket. Ja, yes. Så yes. slår. <laughs> <här> <här> Den är clue Nej. Oh. Oh. Darn ja. Darn inte. Ja, då är du inte färdig. <här> <här> nej. <här> Men nu måste vi spela. Uh, yes. Då får vi se. Efter... Samma dag när du sitter där och läser sista sidorna så vinklar upp antagligen tre nya personer på hotellet. Vilka är det? Det står en jättestor, med ett inte jättestort ben i näsan så, och en stor klubba och ett litet häftsjönke och en liten skruv på huvudet. Så. Och sen en eh, liten vit serf, liknande. Jag vill ha Tintin. <här> <här> en friend of <då>. yours. <här> en oompa-lompa. Jag tittar mest från sådana jag har alldeles gjort. Det var jag. <här> Är inte du lite långt hemifrån? <laughs> Säger jag på ett hemskt språk. Svara lite. Jo. Du är på fluff på sveg, Jag är här för min vän. Ej, häv. Vet du vad han är? <clears throat> han är här. På Säst och vis Ja, <laughs> kan du leda mitt elever? Nej. nej Han är för um. Får fråga hur Ni känner här i hand Vi tjänstgjorde på samma båt Jaha har eh, två år sedan mm. Innan jag lyckades fly från mina fångvaktare Jaha Här var den som hjälpte mig av båten Så jag kunde komma hem igen Okej okay. Fantastiskt Fan har man fått in benet i näsan Ser <laughs> du <det> <laughs> Jag förstår absolut inte något <laughs> Jag borde ha tiktat dig för det Jag bara för att ha med tyg Så jag är Ja Jag <laughs> är tillräckligt med tyg Det var inte tyg på rätta ställen där. <laughs> <här> du Jag är. Jag funderar på det är. har funderat på det är. Jag reste sällskap. Nu var missionär i Kenya ja, med. Vi kommit med tåg från Nederländerna i Afrika. Kanske har sett varandra innan. Så har jag det. har Nej, vi träffades här. Vi var på samma tåg. Nu mm, det på samma tåg. Sköta är överens? Klasse kanske? Ja. Första klass var hon sjunde. Mm. Mm. Ja, Jim Beans kontakt som nu kommer få söka upp er på hotellet. För att breven har slutat trilla in så att säga. Det blev tyst sista veckan. Och ändå var jag i Afrika och på väg hem till att avrapportera till chefsskapet i Vatikanen så... Han förbi på vägen tillbaka. Okay. <prescribe> Bara tittar du förbi. Sitter du förbi när han inte är gymskickarna brev längre. Vem var du? väg? När han har slutat. Missionär. Åh. Uh, jag, jag, jag undersöker åt Vatikanen Såna här saker som Ska tystas ner Aha. Okay. <laughs> Det är inte präst, inte prästerna som får Åh oh, <laughs> oh Yes uh, Yes, sen har vi Pat Pat Dobson Ganska ung kvinna uh, med... Ja uh, Gam, gammal vän till uh, Ruth Blah. Parker Eftersom pappa Parker aldrig har får några <laughs> <laughs> uh, Ja, vi har känt varandra länge Och uh, förmodligen så kommer väl Pat också via Erica då. Ja. Oh ja. Hon, hon tröttnar inte på att skicka folk Ja, <laughs> Åk till din säkra död Det är vad säger jag, <laughs> jag Prova dock en liten annan taktik den här gången Erica För det här är inte någon Någon som det Flåss utan det här är en psykolog oh, oj, oj, oj. Däremot ganska fattig Sådan som är förmodligen nyutext Men Kan är en Cosmolanskuss Ja det kan gå ja. <tryckligare> <l> <tryckligare> så Acne Lepermods italien Så hon ser lite allmänt förvirrad ut här nu, nu. Förstånd träffade en Missionär och en Mån med en del i näsan Lite grann Masajkrigar Oj <här> jag förstå det Ruth sa om att Erik är inte alltid så och lita på. <här> ja, nu är det ju inte riktigt den här gruppen hon skickar ut heller. <här> du, du, du är <här> jag är på Sverige i ja Har du hört att det ska finnas en professor här någonstans? <här> ja, det är jag där. det. Är jag Noterat han luktar lite skum tobak. Ja. Framåt kvällen så är det ju middag så här, då kan ni alla träffas på vara på Ja, mm. Jaha, Jag ber dig utveckla mm. här, vad, vad han har Försvunnit så fick det nogande brev Från eh, hans farfar i kan inte har av honom på länge. Ja, um. nu börjar jag läsa <laughs> upp. <laughs> Han, eh, Ahab och de andra har eh, försvunnit. Vad letar letat ut dem? Det finns en piramid. Ja, men de är det. De är det. Ja. Hälsa svarta faror. Vem var det som träffade honom? Ja, det var väl vi. Svarta faror. Ja. Nej, um. det var kineser. <laughs> <laughs> Och sen satt han i trä. <laughs> biva. Svarbo, biva. Fattar <laughs> ja, du? Innan jag berättar mer um, borde jag till fråga hur um, investerad är du i uh, in when I have mm. Liv och säkerhet <laughs> Han, han räddade mitt liv Så jag står i, i evigt tacksamma skuld Till honom Det jag kan göra kan jag få tillbaka honom Skulle du vara beredd att Bredvis offra ditt Eget förstånd Jajamän. Ja men. Vi har mycket, mycket att prata om <laughs> <laughs> Det här kommer att låta otroligt men <laughs> <här> ser det inte ja. tjeck, nej, jag ska det börjar inte tro alla är klara Ni får själva avgöra upparna om inte toa för dem jag jag har missutbildat ja, <här> <här> <här> jag jämför är... oh, en, så en <här> <ett>. <här> jag jämför en med <här> hans egna jag kan jämföra det så. jag en med hans egna kanske tron sånt ja, ja visst, visst det är så <här> <här> Jag, jag är uppe i en by Utan mm. Har du? Och mm. kult ja, ja. mm. mm. Nej, missar han Nej, inte så Däremot så är det ju inte det här, om, När han pratar om eh, Blodiga tungan Och eh, svarta linden Så är det ju välbekanta eh, termer för dig Det är allmänt Precis. Bad mojo ja. Jag har bara gått halva byn när jag var liten Ja eller så var det bara, du gick Nej, jag Det är, <laughs> <laughs> <Why? laughs> är ingen som har... Komplisar han är och det. Play, vill upp här bli Jag vinter. Han blir ja, Min morbo, var bärare åt någon engelskman. Det var han. Eller ja. Genke. Ja. Ja, han försvann. Han fick aldrig reda på bra Yes! Ja Vad är gruppens fokus nu då? Vad tänker ni göra? Mm. Våndas <här> Kinesen röker på <här> Han tar dag efter dag Jag har tillbringat tiden tillsammans med Queen Biblioteket försöker hitta vad jag, Om det finns någon sorts litteratur Som kan hjälpa Att småka begri Men hur var det med han präkat då som... Eller Han smarrar med bomulls. Han ser bara vad man kan om funktion är djupd i. Du Ja, alltså. Äh, men alltså. Du får ju se. Du får se det. Som inte vet att gå in. Han är ju en som är i EU genom att säga att jag sitter det med ett antal dagar. Liksom, oh, orma, här, han måste ju ha rätt undersöka hade lite med. fram till så mycket mer. Omar. Oh, Omar, ja. Omar, eller skeriff. Omar, skeriff. Omar, tack. Men varför skulle man lära oss då? Mm. Säg jag att vi inte heller vet någonting. Man skulle lära sig av honom, men, men här bor oh, man inte undersöka lite. Ja, ja, det kan vi för sig bli en det helt. Vad stannar ses var något utrymning? Men mm. det var, det skulle. Hade vi varit vid den pågående utredningen? Vi har inte att Vi har inte. Det var långt på festen med. Det sköts det nittida. Vi var, vi var då cool. Vi var där. Vad var det då? Vad det? Uh, ja, det, uh, det var en bydda. En fasa för att börja per in. Jag har min anteckning på mitt gamla råformula. <laughs> <laughs> <Min> <laughs> hade, det var ju, de blev från var och Orma och den nuvarande utgivningen. Som vi hade kvar här. Mm. Den var en gissa, den nu var den nu va? Där de hade stulit en mumie. Hur mm. hängde det upp Vad var det för en mumie? Vad var det den som trodde att men flyttad? Mm. Den, skulle mm. vi inte så skulle upp den här gamla kvinnan som hade kommit och varnat Warren om den bästa här. Du blev med, jag skulle du också prata med. Han, hennes son hade gått in i några grävarna när Karl i expeditionen. Nu mm. hittar vi något där. pyramiden. Det var den lösan vi skulle ta istället för pyramiden. Tror du <laughs> Men då hade vi inte det inte så spännande <laughs> för vem. <mig. laughs> Yes. Oh, det är ju bra man vara oh, like mm. <laughs> Nästa gång vi ska bli så vi inte. Nej, <laughs> Det är en lärdom som helst, även om vi inte var med den här gången. <laughs> nej, så vet ändå. När de här vill åka till piramid så lever vi inte med. Då kunde man ju räkna ut med i sig. Men... men när man gick in... Mm. 826. var det nu? Eller? 25. 25. Nästa år så hittar de <hör> Nä, <länkar>. <hör> <hör> ner, om stångit. Hahaha! Kan gå ner, vittar. Ge Fan, Kom på det nu. <hör> ja. Du var inte väntad måste man ha ett MacGyver-chip när man kan hitta den det just nu. Ett som kvar var två. <snar> <snar> mm. bara, bara gör. Nåt, vad är den där kvinnan för honom då? Jag känner att jag har inte har koll längre. Har som berättade vart äh, var den besatt som gå när han såg att de var hälskigheterna i öknen. Och där ritualen var alltid där med och med Carlislektionen och det där. Mm. Uh, den kvinnan som sa var han skulle gå för offensera Den hette Njeti, hans son hette Umba De skulle visst finnas i Elvasta mm. Så det är också en grej, tror jag, det följer upp mm. Men uh, han är journalist som kommer åt middag Vad kom ifrån det? Missade jag det? det <coughs> mm. Jag bara, bara undrade var bara de tre som försvann Jag tog iväg hur du tycker jag på det Men uh, ja, den får du lyft över det, jag men det är bara klart att de uppfyllt påsken här på en brott. Uppgift. Mm, mm. Yes. Det här är Kamau här. Han tar nog lite extra <tryck> sida hos dig. Som pratar så här illi. Mm. Han har väldigt, väldigt, väldigt knagglig engelska. Mm. Mm. Ja. Mycket, mycket sämre än kinesen. Okay. <laughs> oj, oj, oj. <laughs> Hur ska detta sluta? Det är en alldeles sluta. En bebära engelska. Precis. <laughs> <laughs> Intressant. I början i kampanjen så var det karaktärer från sprida områden i USA och, och mm. dinamöss. <laughs> I kampanjen går det blir kan går inte så miss. fokuserad du se den ja. andra. på <laughs> har ju fortfarande vara nu så. <laughs> Utom kinesen han kommer jävligt lång bort igen. Egentligen jag är väl långt Shanghai så. Tung du sagt väldigt fast, om du överlever livet så länge. Vi eh, eh. kommer lite tidigt, Vi ska börja till senare eller? Nej. Hur är det här? Det är ganska varig fläck. Ja. Det är en preostasis. Så så ligger det här. Det blir väl antagligen en kines eller en äh, Australiens. Det vet man aldrig. Och får hoppas att vi håller oss så länge. Ja. Nästa karaktär. Jag har gjort en ambivalent pappkispastil. Vi kommer in i det kyrkliga nu körde jag. Ja. Kan du säga att det här du en fransk skallomspasto? Mm. Det, det var min plan, liksom. Du började med en bordetvinna och nu är vi liksom... Så gärna troende så att jag inte tror på någonting annat. Jag är jag jag är jag det är faktiskt ett bror men vill ha en gång om man ställer framför mig. Jag kommer inte <laughs> tro på någon lån. Nej, okej. Får min svarta folk? Nej. <laughs> Eller vita folk, <fort>, kanske. Ja, <laughs> <laughs> det ska vi se. Borde funka? vita honom. Du kan ju prova. <laughs> Ja, nej, men hörni, vad gör vi? Om man det känns inte så till det. Det känns så... Mm. Att vi måste säkert göra det med något tid, eller? Mm. Ja. mm. Men ska vi... Vi kan väl att vi följer upp, följa upp med det här med klinan, upp <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> vi går in. vi för spid nu då, vi Men vi skulle göra med en på Ska han fortsätta läsa andra jävla böckerna, eller? Ja, han misslyckades ju. Ja. Jag inte var bättre än att läsa det allo. Vi ska först... Mm. Ja. Men ska vi till Oma vill vi ha med honom va? Mm, och ska vi till Piamina mm. så vill vi också ha med mm. honom. Då är det, då är det bara tanten de kvar. Mm, mm. Hela oh, stöd. Hela gänget. <laughs> hela gänget bort tanten. Helt enkelt. Hon lämnar en professor åt sitt föde. <laughs> <Precis>. Igen. Igen. <laughs> vi får väl hela in några livaktigt mm. ur sig. Stor termos med te. 20 professor. Vi lämnar lämna de nya pojkarna också. Ingen mer fika paus. De är det du behöver under dagen. Vi har ju sett ett dropp igen. Bara. Läs. Läs du får behöva vi hem och lägger så Nu ska se är. Bara det. Så var pipan. Var kliar du är det långt ja. till det här stället om man kunde hitta tanten? Jag försöker helt upp den just nu. Är det, det är en vassa... mm. Tvärtom, det en upplösning det Vad mm. mm. tog de andra vägen? Inte om de diskuterade saker och ting. Efter de gick och på riktigt. Jag tänkte på en parten. det är inte. Det är inte. Mm. Ja, man får sätta sig nu i veckan och på nya karaktärer kanske. Vi har ju bara en reserv. Jag reserver. Jag jobbar inte med reserver. Nej, inte jag heller. Jag har en rull här. Jag jobbar med panitisk skapande jag dagen innan. Shit, jag måste ha en ny Jag gjorde en, en karaktär efter vad som mm. hände förra veckan. Mm. Det kändes passande. Jag satt snabbt idag och... faktiskt. Jag inte med en timme och pilla ihop den där. Ja, det var för att jag hade en rätt klar bild av vad jag skulle göra. Ja. Och du sa ju till mig att du ja. skulle bara ha en, en, en broler till mig så då bara gjorde jag en criminal direkt och bara... oh. Och han är, Han kan vara rätt jämma. Han är rätt elak. Ja, det blir en sån här Shanghai-pirat. Du vet vad han har. Han har ersattat livet av de här. Vad handlar jobbet förlån? Vi har haft att bring gifts. Ja. Yeah. Ja, Såhär 2-3 tusen år senare Så får jag med att jag dött även på den tiden Till slut <laughs> <laughs> uh, Ja Sie? Alla på tanten Vad? <laughs> <Alla på tanten. laughs> <laughs> eh, <what? laughs> jag ska läsa ja, Det är just ja. det som är problemet Hula med dig lite för många idéer <laughs> vi, vi vill leta upp den här Vad, vad hette hon nu då? Den gamla damen ja hon som bor i Elvasta nio frågan, nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio nio Jag nio nio nio nio nio jag vill hålla mig nära så nu när jag väl har tagit mig ut en vecka här, det finns en gigantisk eh, ja, blonig och... som kan vara livakt om du skulle behöva ja, Jag ska ju skaffa. Jag ska ju köpa in. Ska jag skaffa en blonig? Ja, jag är Det kan vara att läsa lite mer så jag stannar gärna på. Passar eget min. Passa professor. Blir uppdaterad. Det en ska se om jag har något sånt här? Ja, jag har sett det. Lite svårt, alltså. äh, att det är lite äh, dig. Det finns en annan karta också. Det är en inte i den där liten sett, okay. sett det. jag har sett det. jag har sett det. sett det. Lite okay. i okay. okay. okay. mm. mm. ja, det Är mm. på det en stadskarta? Kan jag också betona? London, i så fall. Eller London, Thames, uh, fängsel. Ja, vi har också i sig. Under lång tid. Ett års vila. Ja, där är okay. mm. det för. Okej. Just Så det är typiskt omgåttat dit. Men <skratt> Det är ganska nära i alla fall. Jaja, ja, det är inte så. Det är inte, tar ni liksom på... Bara ni för floden? Ja. Upp för floden, alltså. ja, upp för floden. Ja, upp för floden. Mm. Allt fungerar där. Flodflyt upp. Så ja, det är nämligen som gör det, va? Nej. Inte. Är ni så de enda, va? Ja, det finns så Afrika människor. Men i I Afrika är det inte båtar åt det hållet. Mm. Ja, det är det. Ja. Men i typ Ryssland finns det några Ja, då har och... du tre eller fyra ja. av som drar det är Gud. Det, de är jättebra fiskår. Fråga dig. Nu vill resa lite om det. Jag har för man hur floderna rinner. <laughs> Jo, ja, men det är ju såhär, det lärde man sig är, i spårskola. Det var geografik. Ja men var varför ett... kommer man ihåg det? Ja men det var därför för att det var unikt alltså. Mm. det här, de här floderna lite på kartan, hitåt, uppåt så att säga. Det känns mm. helt ja. jättekonstigt. Jag har det... säkert lärt mig det också, jag bara glömt på jag det. Är... Det är inget där för jag var uttryckifrån eftersom det gick in ut ihop. Ja, det är ju ja, ja, alltså, bara sådana här jag det man det, det här kommer ja, jag använder. Finns, och... finns det så som, nej det tror inte jag heller. Det är kul, Ja. Ni vill ut och träffa henne under nästa rad då. Ja, är vi professor på och jag vill ha något kopplån. matnyttigt Och sysselsätta mig med under tiden. Med ha <skratt> manuskript. Kolla mm. cool tid. Kill och kul, kill i muntoppet får, får jag se är ämnet <skratt> Ja, du är fullt med dokumentation att läsa igenom om du absolut vill sätta dig in i ämnet Så det är lugnt Så det är bara läsa, kan du sitta och läsa de här tidningsklippen och har sannat på sig Och anteckningarna om intervjuer och sådär tänka Ja, där har du ja Ska vi inte det. Killing för dummies Ja, men det ska jag göra om en stund Sjuta lite till på Mm, jag Många till, timmar tar. upp för Nilen är det. Uh, vilka utav er kanahabiska? <skratt> <skratt> <skratt> jag kan inte få ta med oss en tolk. Jag kan engelska och jag är sjöskulera. Den här åmar, oh annars... Alltså. Om han inte är skirad. Mm. <skratt> det är ju pojken! Mm. Nej, Mahmoud mutte, mach mutte. Omar, Omar, Omar är Det Ja, men jag kan ju ta det, men jag doppar riktigt värre. kan av vi ska tro. det är roder han kör. Det går på i dig. tills han säger ser vet. väl. Sen förut. Bälla på inte. är mach mutte, mach vi ska på. Omar har lite stelbord. Är det enda men jag kommer ihåg. Vi det Vi går sen. ska ni åka till Åma också. Alltså ska vi dela på patentet. Nej, nej! No. <laughs> yes, Ni står mitt på Vi väntar på Vi kan ska dela på patentet. Det är ingen <laughs> som kan tala om. Vi kan ju inte prata om <laughs> hur många dagar till? Nej, men det är kanske vanligt att han det. pratar på engelska också. Ja, jag kan faktiskt inte. Om man vill. Nu får ni ju vad ni har. Men det är aldrig jag sett länge. Nigel Wasif under den här middagen vi hade på kvällen då. Mm. <laughs> <laughs> um, vi känner oss inte jättesugna på att prata med mamma, det med hur, hur mycket berättar ni för Nigeria egentligen? Förresten, men ändå här... som här politiken. Okej. Jag fattar inte okay. hur <laughs> så. Mm, inget annat Anna ingen säkerhet. Ja, här för yes. Då, dag... Då är det. nästa dag. Vad är för datum? Nu är det den 30, den 30, 30. mars Hur är mm. mm. många dagar till måste han läsa. Mm. Han måste läsa i 16 dagar till. Ja. Så får säger prova igen blad i bok. Misslyckas han då? Misslyckas han då? vi kalla Quinn Misslyckas han då? Jag tar inte för spelbordet här gång. Ni tar med Mahmoud då? Vi tar med oss Mahmoud Är det var jag var snabb, för att hade skrivit av den här boken och sen tagit med den så att du hade du kunnat läsa. Nej, jag skulle ha lagt 20-30 på en tidigare Arabic istället för att lägga det på. Jävla hon oh, inte vet var du börjar läsa Arabic och sen läser <laughs> jag Men jag har ju Chris av Arabic. Jag kan ju få höra det. En <laughs> <Någon> gång. En <laughs> <Någon> gång. <laughs> jag har 25-31. finns siffra tänkte jag. <laughs> ja, det är nytt om jag Han är jätteglad. <håll> oh, det, är... <håll> uh, det tar ett par timmar ner för, eller sen, för, för i milen mm. Food Jag <håll> minns det food att uh, han har med sig Mahmoud uh, var väldigt nyttigt För att vi hade inte klarat det ett, en halvtimme här Utan att försöka uh, Ingen som kan engelska Ingen som kan ta, den arabiska <håll> ja, ja. Inte kändesiska heller Nej <håll> Jag får naturligtvis Nej. Uh, du får troligtvis på här. Ja. Ja, jag skulle jag mycket prata, mycket kinesiska. Ni kommer åt Elwasta, det, det skälsar, är en liten liten stad ut med Nilen uh, Mahmoud han pratade och frågade lite om en, en sån 90 eh uh, autentisk tennisong. Alltså ni lägger tröttsamma hela fem timmar på att försöka lista ut var den här människan bor och finns. Men till slut så får ni en vägbeskrivning. Den till vänster bakom Sanddynen. Ja, precis. Ja. Mm. Vilken sanddyn. Till slut så kommer ni fram till det huset som ni tror är då. en hus. Um, utanför huset så sitter det en en jag en man där. Det ska vara hans plats, inte explosionspistol. Han ligger med riktigt jättestort hans hans högra arm och axel och den högra sidan av hans ansikte eh uh, så mer eller mindre nästan som att allting där på bottslitet har läkt ihop hjälpligt. Han sitter där ute på en bänk utanför. Jag skickar honom. fram ja. Han som kan prata Mark Mulder och, och Mulder går fram och, <laughs> och frågar Och pratar med honom En bra stund och när man han pratar väldigt sakta och Långa mellan, rum, mellan och Mellan och Men till slut, Mahmud han är envis så han till slut så reser den här mannen upp och haltar in i huset. Och Mahmud säger ja ah, för mig för mig. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Uh, hur trångt är det här? <laughs> det är väldigt trångt. Ja, Teksan, om du har lust att gå in här. Gå nu bara utifrån. i november och sen gå ut. Ja. Du kan vad har det gått? Ja. Det står någon i vägen, du kommer inte ut. Ja. Ja. Kan du riksra på det? Ja. Några galna skrik senare. Okay. Ja, jag blev lika Jo, jag, jag är lite mer smidig, kanske. Yes! Så jag kan ha runt. om ni kom in och det sitter ju hopkurad på, på golvet där inne så sitter det en, en, vad ni först tror en kvinna det är en kvinna men ni inser plötsligt att hennes käke är borta och henne, hon har inga händer det är bara stumpar uppenbarligen brända stumpar det är något under min ja, det var hon, eh, hon tittar upp och, och så lyser hennes ögon upp Och hon börjar Gågla och, och Gestikulera och peka Mot en, en punkt i rummet eh, eh, Pojken han eller mannen Han, han rusar fram och försöker lugna henne då. Tittar på punkten i rummet Hon mm. gestikulerar Mm. det är ett uthörn så det ligger filtar lite kruker och sådana här saker där men det står också en stor koj som är målad med en röd symbol mm, ni kan slå <laughs> okult eller arkeologi inte jag då för jag är inte det. Nej, det är inte jagka Jag går inte en in kilo in. för att Skit ska Nej, jag sätter mig ute i skuggan och ryker, tror på. Nej, missar mitt hår. Någon som lyckas med något. Nej. nej. <laughs> Vad bra det går. Vad jag gör med, eller? Nej, Ja. Ja. Du får få med om du vill. Vågar du? Nej, jag är med. Jag boomar med ett. Vad skulle du med och göra? Det är i koil kan man ju bära ut. 76. Vad gör ni med koil? Ligger någonting i koil? Ja, det är en lock på så du lyfter och tittar ner. Det ligger en... En sten där i. Så här ungefär. En... Eh, Vitaktig sten. Ganska så chock nästan så här och någonting. Eh, kan jag eller geologi? Jag tror att det är ett Vad du? Natural, Natural, Natural history. History. <laughs> Nej, geologi eller arkeologi. Nej. Det kan slå på bara bägge. Det är ett som är ni få, som 0-2 att Oh you wasted it. <går> <går> jag, har jag får just spåra jag tänker så tungt det det <går> att jag inte kan. har aldrig haft några. Det är ni och det är ni. Det var det har Är det nånsomligt det? Nej. Nej. Ja. Jag vet inte, för jag har inte Den Nej. Hälso. Du står tänker. Okej. Okay. Det är vad ni det är ni ser. Och blir av tecknet i alla fall i min anteckningsbok Så länge det är inte mm, mm, mm. Det är... Hur känns den här stenen När man lyfter upp den? Det, det känns som sten Nej, Det är konstigt Det är, Nej, konstigt inte, det är väldigt mörkt där inne så är det är väldigt svårt att Jag tar med, det. med den ah, det här <laughs> ja, det <är> det. <laughs> Jag tar med den runt i solljusen Ja inser att Den är inte vit uh, den är så Lite rosa faktiskt jag var inte med. Jag var inte där. Det var Åh, sådan här. Åh, sådan här. Åh, sådan här. Åh, sådan här. Det det. här. Åh, sådan här. Åh, sådan här. in sådan här. Åh, här. <gör> jag försöker att han har Man, jag kör ju stilla på sten ja. eh, alltså här, vad det är inte det kompletta Var det är Han, han ser den nu, han får ja, ja, Nej, nej <gör> Eller, vad var det mer? Kult, eller Nej, Geologi <gör> <gör> <gör> Hopsit! Ja. Nej, men det var nästan. <laughs> <Okay. laughs> det, där, det, där <laughs> det är den, den, den ja. Ja. Oh, okay. har en kval. 02. Det är en koal. Ben Ben Ben Ben Ben den Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben den Ben Ben Ben Ben Ben Ben Prata med honom Hon, äh, hon, inte, hon pratade hon... väl inte så mycket Hon, ja, hon har lite har att, att inte ha en <skratt> <skratt> Jo men han kanske vet vad hon menar Alltså pojken så, men vill Hon kastikulerar där inne precis som att ta den Ta den, ta den äh, Charlie inte den. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej det är uppenbart, hon vill inte ha den Hon vill inte ha den <skratt> ja, <skratt> <skratt> äh, Kan du fråga <skratt> Jag är ju kända för att plocka på så att jag inte kan ha oss Kan du fråga Madden om han vet om den så Om man Nej, han, nej, han kan... säger ingenting. Nej, okay. Men om ni har tagit stenen så verkar hon så här bort och det är så här katatoniskt som hon var precis innan vi kom in. Ta korgen också. Mm. Ja okej. Okay. Mm. Mm. Flickan jag, jag den jag kan ta Kajen då kommer den inte. kan slå kul för korgen också. <laughs> you are the only one who understands me. <laughs> nej, nej. Yes. Jag är en bra lyssnare. lyssna. Ja, man slår för både sten och okult. Men det gjorde inte jag. Nej, då gör det gör du Vad vad har jag slagit för då? Jag basten sten och kult för stenen alltså. Ja. Nej. Då står vi för den Nej, nu lyckas. 88 ja. slår man då. Men vad okult för, okult. för, för stenen? Korn. För okult eller stenen? För okult. tecknet röda tecknet det är ett eh, som du känner igen som ett, eh, någon typ av egyptisk symbol för skydd mot mm. hundrating. Det kanske var att ha den i, i Karl då. Det är ditt bege basket basket. Skulle du röda reda på hur vi vill vara uppe i skydd mot sätta faror? Jo. jo. <clears throat> Så. Så, det är skydd mot skyddet, alltså. Det är skydd blir ett ankydd på skydd. Ja, det är köttförråd. Men är kunde ju ta basketen. Ja, förhoppsovis läste att så de bor ska träna i sin Det måste funka. Om tanten hade städet i korgen tror vi ska fortsätta med det Ja, det titta hur det gick med henne. Ingen säker. Jag förstår för att inte tror Sverige. Jo, det är äh, lite. <skratt> Nej, var en plan men det här <skratt> Nej! <laughs> det är Är det bara jag ska tänka dig? Ja! Jag förstår inte det. Vet väl att du är vill inte så det. vet Ja! Du att ska bättre än frånkillen. Nej, du kan slå ljuden bara på Ja. Jag letar. vart du nu på så alltså kommer man och sätter de där små hårda fingrarna i sidan på dig. Ja, du. Det bara i sidan ju att... Men är ju den där på någon annan mm. ja, Jaha, Det här var ju men... himla. Ja, du har Vi, vi ta och <skratt> ja. tar kvar ju gå Det var du vet, um, ja. Ja. ja. Det går som fan. det passar så fint här, en procent. Han <skratt> Tarmar, ja, vad för. ja, ja, liksom, ja, ja. ja. vad det var det ungefär spekulerar ju liksom på en Ja. inte. Jag tittar jag tittar på för dig. Ja. Mm. Ja. jag Nej, ja. ja. ja. ja, precis. Så. Ja, ta den. Bimbe Mahmuds play Ta. han ville inte ha. Ja. ja. Ni är 5 timmar sedan och jo ja. vet du det är 5. Juhu! Det är inte så mycket mingel på båten heller för att han inte får någon se. Nej, det är och det är verkligen det är trångt och tråkigt och det är ingen rolig båt att åka heller så Det är inte alls trångt. Nej. <laughs> <Precis. laughs> är vi hoppas att det blir trångt lite. Och nu är det precis som fisken du var inne någonstans. Det är netten låfter <laughs> det är bara en ångbåt <här> som, <är> <här> som, <är> <här> som tuffar upp till Global till China så att mm. nej. Ni är tillbaka. Det är kväll. Professor skinn, vi kommer med en present till Ja, och jag har också hittat något. En liten korg med sten. Ja. En sten. Skulle du vilja kika på stenen? Säg om säger det. här är en geologi kan vi säga. Skit. Slitter på hälsan. Det är en sten från tre mila. Slå på du. Slå måste lite stå och först just <svittet> först ja. <svittet> så vi ser så vi slår över då. Ja. <svittet> ja, visst. <svittet> ja, får vi sexa. ja. Ja. Det är ja. ja tis, du hur kommer fram till att ja, det, men det här är ju en sån här sten man hade på pyramiden. Ja. Det <svittet> <Jag> är då. I am so glad Det inte do not kommer. på stegen på stegen. Det var, var det inte tecken Nej. Nej, det var bara en på kojen. bara på kojen. Det var på tecken. Mm. Hur var det? Var det tecken på kojen och på stenen? Det var lite arkeologi också. Oj, um, oj, oj. Ska jag se med metanierna var? Nej, men det var här. Vad säger du? Vad slog du för? Arkeologi, arkeologi på tecknet, eller Nej, du vill ha något kult, men du får flytta över en dit om du vill han skittade i, ja. ja, ja, i vilket fall. Ja, han skittade i vilket fall. Ja, det så ja. ja. Så få då får du höja. får du höja. Då lyckas jag det andra gången. Nej, nu får vi höja okult med ett. <laughs> Yay! Det är uppenbarligen en, en, en skyddssymbol. En del av en skyddssymbol. Mm. Du är rätt säker på också att det, är den, det var man möjligtvis skulle kunna hitta på den röda pyramiden Ja Den känns igen som eh, ljuset och mörkrets öga Okej mm -hmm. Ja, jag berättade att det är att ljuset och mörkrets öga Ja, en del av det Okej Vad var det mer för tecken då? Det var det Ja, men, vad, vad är det bara en del av ett skyddstecken? Måste det finnas fler skyddsar de ut då. De ja, det, är... mm. det, det kanske finns mycket upp... ut. Ja, det ser ut... ut som en spegel av det här tecknet kan man säga. Det är... Som två ögon istället för ett mm -hmm. öga. Det påminner en ett öga. Och frågan är varför det var det. den här stenen ligger i en korg hos en halvt upprätning, en käring i de ja, arabiska det. delarna av Afrika. Det är en bra fråga. Mm. Ja. Furious, anyone? <laughs> Som dessutom Men, ger äh, den till oss så får vi komma in för på dörr. Du har säkert teori från det som psykolog. Ja, <gör> ja det, är det, för... det är en symbol Det är svårt för att hennes i livet. Och nu ger hon en av henne det, det, det är en professor. Det är ja, det är Vi får hjälpa henne att bära hennes smärta. Det är en väldigt fin symbolik tycker jag. <gör> Pippa. <gör> det är Massa, i alla fall. Han är exalterad. Han, han har hittat en skrift under gårdagen som du har lyckats tydas mer. dig. Va? Bra. Mm -hmm. Va? Det finns en kaffeod mm -hmm. i tablen när, vi och, när jag satt och läste. Det, det, det, var en, det var en vägbeskrivning kan man säga. Vid mm -hmm. svinsel. Bortom svinsel så finns det till och någon form av mm. symbol. Mm. Ja, så här mm. Så, så, så, så. Jag går aldrig hit. Ähm, jag jo, det där. jag ska byta sig. En, en äh, alltså där, hela en obelisk eller en stele äh, framför Svinksen. Äh, 300 meter söder om den ska det finnas ett hål som ska leda ner till någon form av. Kammare. Det låter farligt. inte fler kammare. <går> är en... är en men var det tomt och jävligt? Var ja, det tomt? det är perfekt på oss. Men ibland måste man mötas i den fasen. Den ska vara för betydelse för... Ja, det <går> Att den ska bli fri. Nitokris. Nitokris? Vad var det för nitokris? Nitokris. Ja, men vad var det till? För, för betydelse för nitokris. Det ja, ska finnas ofis, en okay. rituell kammare där som ska användas under hennes regeringstid. Hon det Var det hon drottningen med svarta varor Nej, det var Nej. hon som tog bort henne. Nej. Nej, det var hon som, Nej, för hon, eller? Hon var hon, som tog bort henne. Det var Snefferus som tog var det? Det var den personen vi ville prata med. Hur de gjorde. <laughs> du gjorde det gör, gjorde du. Vad gjorde <laughs> du? Jag kontaktade av en i helt enkelt. Kan du på dem. Jag vet inte. Mm. Kan jag fråga dig igen? Vi får fråga Parker och. <laughs> Kom hit. Mm. Ja. Lite prisvård och också lite dum. Så där. Um. <laughs> hon, hon var dum. Mm. Hon inte snäll alls. Hon var lite trevlig när jag på mig. Mm. Det var hon som, oh ja. som, som, som hjälpte hon tillbaka. Ja, hon åt återupprättade kulten. Så mycket som bär emot så kanske du trådligt undersöker ändå. Ja. <laughs> <Drick>. <laughs> Adå, det. Är samma sak kan inte hända två gånger. Jag bara gav gjort en Jag måste ju stjäta hylkarna. Next party vai... <laughs> heller när kontakt. Every <laughs> time to charm right. <laughs> <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ]議員 gorg, ]議員 kan vi, vi göra escort först. de jag <laughs> är helst. <det> <laughs> <laughs> <laughs> ja, du väckte ut om här. Bruna. Ja han hade ju det i han hade ju några henchmen ja, just det. som mm. man kunde få hyra. Yes. <laughs> det är inte de som får att se dem motkomma. Det är inte dem. <laughs> kan vi arrangera om ni vill så att de möter upp er om ni bestämmer för att du tycker På du sån här excursion. Ja man behöver inte betala dem mer per timme än vad de är kostade. Nej nej nej. Men det är klart det är Carl som tar. Mm. Så, så, så du menar helt enkelt att det finns Någon sån här kammare Att gå ner i och titta i också Ja Okej, okay. där ute vid gisar Det är vi i svingsen Utifrån tro. det du har läst Hur sugen är du själv på att gå ner i den kammaren eh, Sådär Är du nästan sound of that. <laughs> Men då kan vi väl göra besök på Utgrävningen Nuvarande utgrävningen samtidigt Ja. Mm. De här professorerna ska följa med. Men det var väl det vi ville ha med oss. Det vi ju läsa, men i för sig nu är det ju ändå sex dagar till, eller fem dagar till. Är bara för att vi kan så. behöva göra lite, lite tolk. Du ser uh. lite blek ut för gången. Ja. <laughs> jag tänker på att du under lite undertyglig. Du my character. <laughs> det är så Ehm Ja, nu har jag ändå suttit i tio dagar. Nej, tolv dagar utan plus ha ja, Och vad tolv då? Jag ska hitta på något. Egyptus blekaste grund. Kan vi pausa i läsnarna då? Det gör inget. Mat nej, nej, nej, alltså. Det finns ingenting som säger att du inte kan fortsätta senare. Alltså, det... Vi kan pausa på då. Det är... det. ska vi få utgrävning och så ja. <här> Nu kompletterar då, nu, du liksom det här. Kom inte ut i komportalen. Spring. Du har läst fel någonstans. <lut> det här du läste <lut> läst senare. Det hänger inte ihop med det som var på början. Så du tror tvungen att... Jag läste egentligen. Jag har fått i mig ett galm. Så det är lite sånt du håller på med egentligen. Så du läser liksom inte om den i en gång. Helt och hållet. utan jag håller delar. Ja, precis. Ja, precis. Ja, se till alltså, man... bilderna som du måste titta på extra länge på. Jag på kanske så ja. Pisa. Det, det här med läsandet det där kanske. Memphis kan mm. Jag mm. eh, men men ja, men, då kör vi lite om. Ja. Eller? F ja. Vi wow, ja, är bara för tid på det var vi borta i. Imorgon typ. Ja, vad ja, ja, är, är det efter? Ja, ja, det här är dagen efter. Hur ja. är Först. Hur ser det ja. ut på karta? Memphis gis är den. Det var den 30 är den Ja, men vi får, ja, vi får väl läsa vi vidare. Memphis mm. är ju längre ner än gis. Vid Gise så har du väl eh, Svinksen, va? Gise är ju bara precis utanför Cairo, Kajor. Mm. Så i så fall får ni ta en liten tur ner till Memphis först. Och sen tar båten upp igen så att komma upp till Gise. Ja, på kväll eftermiddag i så fall. Vi tar Svinksen först om den blir liksom i turordningen, va? Vill studera, vill ja, ni, det, är, det är lättare att ta båten först ner till Memphis i så fall och sen, och sen tillbaka i ja, Gisa ja, ja, ja. Och då går båten, man behöver ingen bil, bil eller buss eller kamin nej, nej, nej, nej, det finns äh, så att säga anslutning ja. från äh, där ni går av båten i så fall ut till äh, där ni behöver vara Ja, då fixar vi. Då tar vi, ja. Jag är med på att få upp ute och luftigt. Ja. Åh, mm. <laughs> <laughs> oh, vad det är just öppet här <laughs> så. Mycket. Åh, oh, vad det var mycket plats här nere under. <laughs> ja, Ja ni kommer till Memphis mm. nästa dag här. Och jag har jag får ju fixat all där Muslorna då som vi behövde. Ja, vad, ska, vi ska ha... vad ska de ansluta nu direkt eller? De, nej, de är ju anslutna. med, visst kanske då, Om de kan det. Ah, ja, det är det i så fall lättare att de ansluter vid Giza? Eller gisa Okej. Eller så vi så vill, vi vill ha med dem. Nej, <laughs> men om vi ska besöka en utkrävning är det väl inte helt. Mm, alltså. det är det lika tråkigt? Ja, de kanske inte har det tråkigt. Vi tar dem, de får de med på morgonen nu no, tar jag ut lite mer tänga. Mm. <laughs> ja, nej, men då, då, då möter vi de upp det fyra råbakade typer. Eh, som ansluter sig. Du har tagit med både i givär och pitug. Ja. Jag kan anska, de ser de... Det farliga ut. Jag, jag har med mina... Ja, de ser där. farliga ut. Mm. Ja. <laughs> min pitug. <laughs> tack! Tack! Hoppa för dig. jag tar med mina vapen också även om det var så bra på slags. Jag och min kamera. vi räknar som alltså med policy sex utrustning. På. Ja. Ja. Ah, vi kan ta en lista men nu är jag jag har sett det med, med mig kanske. Ja, nej, du har vapen med dig. Det är helt okej. Okay. Vapen och kamera. Vapen och kamera. Yes, vapen cool. fick. Ni ja, nej, men ni kommer ut till Benfels um, ja, och till um, det finns ju Malhaua pyramiden då. Det är där de har är no, no, no. <laughs> Ni ser lägret, det bara är bara en liten bit bort. Ni mm. ser att det rör sig lite folk Där runt omkring. Ni kan slå vads in. Eh, Åtta Nej. Nej. Psychology. Psychology. Psychology. Psychology. Ja, men, jag är psykologi, psykologi, psykologi. Ni får slå om om vi, vi eller, behålla, eller behålla på avslag bra yes. okay. slag. jag har... 04. Det måste det vara en kvitt. En är kvitt ja. Hade, ja en det så. 5, vad sa du? Or... får jag slå för högt? På inte slå för Ingen. Ingen. kan höja. jag, ja. vad, vad jag, jag höj, ja, Nej. Trett. Ja. vi får ett kryss. Ett kryss. Vilket kryss? Det har jag kryssat. Nej, det där. var jag snarare på. Jag bara okryss. Ja, ja, Ja, ja. Eh, <skratt> de här arbetarna som ser som som går där och flyttar ihop och ser väldigt eh hur ska man säga? Blodfattigt ut Nej. <skratt> <skratt> med väldigt tomma blickar. De är väldigt tysta. Man man man skulle kunna räkna med att de skulle prata mer med varandra när de jobbar lite sådär. och men de liksom de verkar bara gå. De sjunger inte heller? Sådär. Nej. du Ingen arbetsvisa? Nej. Det är inte det jag det hos. Jag håller mig ganska nära någon av våra biffiga vänner. Men de ser inte under där ute? Nej, nej. De ser bara allmänt äh, tystlåt. De är väldigt sådär, sammanbitna och äh, allmänt ointresserade ut. Kan man säga. Det var det en distriska ställning som låg över? Klart, de får inte behålla någonting de grävde upp. Här spelar jag, och det är jag har spelare. Men med kritan det Jag inte nämner någonting alls. Jag håller jag med på vid personen som, som kan eh, vara Ja, va. Ja. Eh, och jag eh, och jag får köpa mina När ni närmar er så kommer man en person och och ja, och gör mot er. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> är det han som kommer i vasktakt? Han <laughs> kommer i vasktakt mot oss. <laughs> det var roligt liksom. Så Ja. Eh Niklas ropar sen psykologi. Ja. Ja. Yeah. Ja. Okay. Yes, Psykologi. Yes. Nej du. Nej. Nej. Jo, det är 25.97. Det är procent på det. Det är inte det. Vad är bossen på det? 5. Jag har 75. <laughs> ja, ni som ja. ni som eh, lyckas eller nästan, ni som misslyckas. Mm. För fan vad jag hatar den här människan. Mm. Han han bara utstrålar eh, Otrevligheter. Alltså, han, han har sett att röra sig. Han har sett att tala med. Precis det jag sa. Varför han? Ehm. Ni andra. Ni har honom också. <laughs> ni vet att det här är en, en, en, en sadistisk skitstövel. Vad ehm. gör ni här? Nu börjar jag komma in här och. Vad är ni för några? Ähm. Alla på <laughs> ja, vi är lite nyfikna på utgrävningarna här. Vi är... Nyfikna kan vi fan gå och vara någon annanstans. Äh, professor Quinn heter jag. kommer från England och är arkeolog. Och lite nyfikna på... Ni... Universitetet, det och det och så och så. Kollegan är professor kattor. Penny ja. Flanese skickade <laughs> loss. <laughs> ja... Mm. Jaha, okej Och, vad har du med oss att göra? Ja, vi Du fick nyfiktiga Förstå att det pågick en här Och eh, Ja Någonting, Någon <skratt> så stöld Av någon mumie Stig med en sån här jävla pack Vad följer med här då Han tar jag med Genom läget och visar till Tält det står ett stort bord där ute och det ligger lite saker framplockade där och tydligen lite krukor och lite sån här saker. Och eh, det står en man där och pratar med någon av de arbetarna och han ser ut så här. Okej. Mm, around. Mm. Den en man mm. som möter jag som är alvet otroligt han går fram till den här eller här, eller så här ja, och, lite, pekar, pekar och så ja pratar lite peka på och så. Släpp ja, fram dem, släpp fram dem är det här, han går fram och så tar han handen här upp. Så handen Jag är ja, Dr. Clive Jag leder den här expeditionen, jag förstår ni hade frågor Ja. ja. Går den här slämmot iväg eller igen? Nej han håller så ja. där okay. Professor Clive Dr. Clive, Dr. Clive. Dr. Clive. Dr. Clive. Titta på honom Dr. Henry Clive. Ja, ja, Jag är professor i professor i vid Oxford. Och lite nyfiken på vad ni på här och jag har hade haft lite problem med stölder. Ja. Ehm. Otrevlig affär. Ehm. Precis när vi hade ja, hittat då en hemlig kammare här i Malhavras pyramid så som uppenbarligen innehöll då en, en of oh, så men trots allt bevarad kropp av någon, en egyptisk drottning. Eh, ja, allt för väl vi är väldigt glada för det. Och sen tar vi tre nätter senare så eh, kunde man höra hemska skrik inifrån pyramiden. Och när vi undersökte det hela så eh, kunde vi då se att eh, både Mymien och Sarkofagen och eh, de två egyptiska poliser som eh, väktade den uh, var försvunna. Vi hittade också ett antal skriptrullar men de var fullkomligt uh, uh, ja, uh, oläsbara. Okay. Eftersom uh, man har inte då förslutet den här sakfagen på rätt sätt. Har ni kvar den här skrifterna? Inte... Nej, tyvärr den försvann i samband med att... Mymir försvann. Då var säkert den där ormen. Det skulle vara något mm. Det är ju jävligt. Så håller vi faktiskt på att plocka ihop den här... Ja. Mm. Uh... Ja, ser det. ja, ni är ju ja, så, ja, så, så Ja, Ja, nej, alltså, vi har ju gjort utredningen klar och det är vår, eh, vi är egentligen bara kvar för att se möjligheterna att eh, polismyndigheterna kan återfinna den här. Men är min orsak i men det verkar det inte så. Vi eh. tror att en grupp tog sig in här av Stålen eh, i Fonju. Ja, det är det enda som vi möjligt skulle kunna tänka oss. Jag uppfattar inte namnet på ditt medarbetare. Ah, eh. Martin Winfield. Skit <laughs> jag skriver inte skitstävna skitmark. <hör> Skulle vi få kunna titta runt lite på vad ni har hittat eller vad jag. Ja, visst, visst, Martin, tar du med dem? Han är... Äh, suckar, ljud lite Ja, han står lite nu. Tja, vi skulle det skala det hans eh, size mellan 3 och 18, så är det 13. Mm. Jag ska stå ja. där. Fan gör det mm. jo, då, Jag är mindre än honom. Du stör mig i båda fall. Ja. Jag är ännu större än honom. Ja. Mm. <här> Men mm. ja jag attackar ben och så tar du högre upp. Då blir det ju sånt. <här> jag kan sen ja, jag slå oss en spottiden. Igen spartid. 91. har ja! ja då. 91. <laughs> ja, Vilka lyckas? 01. Ooh. Nu är det en Det blir 10 direkt. Nice. Ni som lyckas. Ni ser att ett tält längre bort så tittar ut en äldre kvinna. Och hon tittar på er. Och ganska så länge Ni som lyckas med sportidum Möter hennes ögon Och sen så drar hon sig sakra in helt tält igen Egyptisk kvinna, eller? Är... En liten kvinna Äldre Klarar du? Ja mm. eh, 60-70 år ungefär mm. Mm. Mm. <hör> vänner måste gå det det var en dam som hjälpte av dig Winfield han på er så liksom och så ja kom här och så han lite saker och Win ut helt och han visar här det här vi det här och det här och det här, det här, det här, det här. Ech, Någon som har arkeologi ja det? <skratt> Nej, jag har noll Arkeologen fullar, det är jättebra <laughs> ja, Han är vansinnigt upp till arkeolog <laughs> Oj, oj, oj, det kunde man inte tro Nej Arkeolog också sadist Han håller rätt så Helt tempo och vill inte liksom Tappa bort någon av det. Ja. Uh, oh, han har dragit också det som de, länge. länge och länge bort ifrån det här tältet den här kvinnan var. Han försöker få bort oss därifrån. det du någon som mm. behöver knyta skorna då? Pastor. Mm. Mm. Mm. Pastor kanske. Jag såg ju ja, jag mm. att det är kvinnan. Förklarar du det? Jo, ju man är och väg att prata kinesiska med, då ska jag gå bort till någonting annat, lägga bort och bara plocka med sig. Nej, nej, nej, det Nej för förfärligt! Stopp där <laughs> <sus> Hå? Hå? Hå? Ja, jag nej, nej, nej, Jag nej, nej, <sus> yes. är nej, det nej, nej, nej, nej, Ja. nej, Du nej, nej, Jag går till. Till efteråt, till mm. Jag säger att jag ska ha naturbehov, för jag går upp och ritar upp kvinnan. Mm. Jag börjar plocka lite grejer där, det är ju spännande. Ja, och så är det... Dijskål. Det sitter en kvinna nej. där inne. Ja. Så ja. Jag slår en ordet, så måste jag kunna svara in. Det är lite bekvämare, här, typ safariskål. Och, okay. och hon är... Det hälsar artigt. Det var nära, Jag förstod helt mig och... Skålskål. Och... Skålskål. Ä... Skålskålskål. Ha. Jag stod på engelska förut. John. Ja. John. Vad ja. du John? Vad har John? Vad har John? har John. John. John Konstantin? Jaha. Okej. Ja. Ja. Nej. Ja. Jag, ja. Ja. jag har flummlat fullt enligt. Jag har inte in. Ja, man ska En sa ni hade en släkt en bedjande blick. Ja, nej. En bedjande vet jag inte. Säger hon. Hon, hon, hon, hon tar din hand Och sen så Så märkligt Hon börjar flödra lite så här, och, och, och, och så här Det här Stället är Förbannat Ni har också Blivit rörda Jag varnar er Han är ute efter er Min tid det är ändå snart över. Och precis som att hon kvicknar till och så... Förlåt, vad sa du? Tack så Kan du göra Nej, jag tar ut en prästsignelse om och svagelse. Ja, ja, ja. En se om det kommer något mer anfall. Nej, ja, jag räcker. Vi räcker och... det verkar... Lite. tassa lite på de här ämnena. Ja. Men Vad mm. eh. menar med förbannelse? Och... Hon, här, hon, hon förklarar att hon, hon är med på den här expeditionen för, för ingen del. För att eh, hon eh, förstod det som att man försökte finna eh, Nitokris mumie och att eh, hennes mål och, och hon det första expeditionens mål var, var att eh, man skulle försöka omöjliggöra att Nitokris skulle eh, återfödas. Men eh, hon misstänkte starkt att det är omöjligt nu när nyminen är försvunnet. Och nu är hon rätt säker på att 19-kris kommer att återuppstå. Hur många var det som var borta egentligen? Alltså från original expeditionen? L Men, och, tills, äh, ta, ta, ta. Till, det är lite trist Kopplad till Bästa kompis äh, Nu var bästa kompis Nu <rätter. laughs> det bästa kompis ja, eh, ja, Hon känner inte till så mycket mer så hon, hon, hon, är, hon vet att det ska bli far eller hon någonting som Hon en kult som tillbade Och är det ju han Och Och hon är allmänt sådär lite så liksom Flummi och Sådär Det är alltså inte Nikotris som skulle återfödas i, i, Enligt eh, Hennes de, ja, ja, Inte den svarta svarte fargon nej, nej det känner hon inte till någonting. I något svart berg i Kenya uh, Nej det har hon ingen aning om Vad du pratar om, om du nämner det men var skulle Nittokris återfödas här i djupen? Det vet hon eller? inte. Det är, hon, alltså, det är hon. Men hon var egentligen bara här för att hitta numen och omöjliga någonting sånt. Och den numen ni hittade var? Hon var övertygad om att det är Nittokris. Och så att den försvann på och tyckte hon var... Bra. Ja, ja, ja. Och, och skriftrullarna som eh, var där också. Som enligt och här, våra guider var totalt oläsliga. Nej, nej, nej. De var fulla med eh, skrift. Heroglyfer hon inte kunde... Ja, nån sånt typ som vanligt, Hon kan inte heroglyfer själv, men nån sån typ som vanliga heroglyfer. Nej, du får tacka damen och önska en jävla uh, hemresa. Ja, Ett det är så. Mycket. Lyckligt resterande liv. Mm. Ja. Så länge det är nu var. See you next week. Och en tax robisco. Ja, mm. tack oh, uh, ja, nu kommer ut till uh, det här tumultet och har uh, lagt lite. <laughs> Men nu skulle du ju skulle jag när jag kan prova <laughs> ja. Ja. Mm. Vi kanske inte ska pressa den här slämmot. Jag tycker inte. Jo, mer. ingenting. Han visar hjälpligt runt väldigt ointresserad att och gafflar bara så här väldigt... Ja, här ser ni en grej bli upp. Okay. Fin va, hejdå. <laughs> Ja, någonting som ser intressant ut? Nej, verkligen inte. Det här är tämligen så medioker utkrävning. Hur mer är det finaste hem på Man kan ju misstänka att har de hittat någonting som är intressant så har de i så fall redan packat ner det och börjat ordna med transporter. Ja, Tänk tänker den här och... den hemliga kammaren. Ska vi inte gå och titta på den? Tycker jag. Nej, <nö> de hittade med mig med. <snittills> Ska man kunna få se det? Ja! <skrivit> jag tycker vi kan lägga om. Vi har inga jag och inte Vad heter din karaktär, Louis. Julie. Oui, oui. Oui, Louis. Louis. Det kan vara bra veta vem det är som talar för mig. Han han den kan där. Det var, i ja. var Lite löst. Oui, oui, oui. Ja, kan ja. jag. Inga <laughs> längre utlängningar. Jag går när mamma tar. <laughs> ja. <laughs> det, här, är det, det är det nu lite. Det är inte bra. För det är helt med det här är 20 år. <laughs> ja. ja. ja. Jag tror kommer sen på 30 år. Kalla. Men ska vi göra det? Musical. <laughs> Jaha. Vi ska gå Jo. Något av världen går och ska. Ja, jag vet inte. Det time Får, Får vi se kameran, eller? Ja, ja, visst. Det är mm. problem. Vill uh... vi se kameran, eller? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, Det går Vi kan se dem nu. Vill inte se det här? Ja, går vi. Han, oh, han är visaren egentligen så här. Ni kan gå ner om ni vill. Det finns liksom ingenting att säga. Vi har redan plockat ut. Där, alltså. <här> kan man får undra om det hjälper på puffar på innan. Ja, du lugnar ner dig lite då. Du kan så här. Titta in. <här> en stund kan du gå in. <här> ja, en stund kan du inte vara för länge. Nej. <här> ja, helt lite då. Ska du smaka det? <här> Nej, det, det, det är. Vad får vi göra nu? Men att inte det för rest? Jag vet aldrig. Är det mörk? Jag fick det på. Mm. <laughs> är, det, är det någonting där nere som, mm. som är värt att titta på? Mm. Eller? Alltså det är ja. en... Vi ser se var fan det är. En, eh... nu se, fan är det. Har vår sätstenen hittats förrvart? För Sättarstenen måste ha hittats. Ja. Mm -hmm. Den hittades väl av Napoleons nissa i Gipon? Ja, det har han Det var ju tids. Mm. Om det är någon som spottar något hit nu så bara blå. Jag tänker menar du så att det kan man förstå. Det är det, chef. Du måste vara här omkring Du Är du ju med? Ja, du är ju med. Vi pratar ju ska hitta några såna grejer då. Så här ochristliga, ojudade djur Långt Ja, det inte säga. Ja. De svandlar, de där ute. Jo, hon svamlade den där tantern ja, där ute. Vi var märkta allihop. Och, mm. Men de var tämligen säker på att det var den här drottningen som de hade hittat. Och skriftrullarna var mer än läsbara. De var jättefina allihop. Mm. <laughs> men det var hieroglyf hon inte kände igen på dem. Ja, ni kommer ner där i alla fall. Eh, det, är, det är en rätt så stor kammare och ni ser liksom var eh, sakofagen har legat. Eh, ni ser också att det har, man har plockat ut en hel del grej härifrån. Eh, det är ingenting kvar här, det är rent. Det eh, finns egentligen inte sådär. Det finns inga högglyfäl eller några typer av <hör> målningar på väggarna heller. Det är ganska så kallt. Det finns dock bara en sak och vi på de portre väggarna så finns det en upp- och nedvänd Mm. Mm. Mm. Nej, inte Sluta ah. mm. mm. <röped> kastra. <los> <hitlen> <risos> mm. mm? mm. det är inte. Nej, det är inte. Nej, det är Nej, det är Nej, det är Det så att. Oj, uh, dammet och så här precis nerför mm. den här Anke på väggen. Eh, lite undan Det där Det var bra chi. Oh men. Nej. De har dammat här. Den är Nej, var, var, du tycker att väggen är väldigt fin på alla den den, eller? eller? Nej, jag känner att nu, nu måste jag göra en andutdrivning här. <här>, här. helga rummet, så att säga. I den samma läran. <här> ta fram vigvat nu. Och Oslo och Mikus här. Det är det krypterat. Satanstecknet här måste ju botas. Om endast hade det var något så modernt med satans tecken. Så det var alla började göra Men... det. Är det fortfarande färgen blött? Nej, nej, det är inte <laughs> nej, det, är det här mm. ja, det är en relief Jag undersökar golvet nu Är det någon som känner sig i till? När ni tittar där så inser ni är det troligtvis en dörr här Jag har aldrig vet det här Jag, Jag slämmas på Nej, han, han lämnar det. Han vill inte följa med i Han vill utse. Kan vi det skicka in någon livvakt? Jag tänkte att skicka ut dig. Men... Alltså. Jag börjar lite i kroppen nu. Jag får bara öka igen. Ja, ja, du räknar på lite. Hoppa ja, Nej Jag har ingen ja, som har respekt. Så så så jag öppnar ju. Okay. Ja, jag letar. Ja, ja, du, du letar också. trycker i liten av det här. Du vill inte lita mer. Jag tror inte det. Jag har, jag har lite jobbat. Ah, Senaste maten dör. Ja. Känner på mig att jag inte vill. Jag leder ut i en ganska så ganska så bred gång. Beton. Ja. Så istanna här. Jag kan inte hålla vatten på den här tiden. Jag tror jag måste slå in i portalen Har ni inget modigt klot? Mord. Vad <här> är det <du> för en modiga öppnare med bipan. <här> Den slutar lätt neråt. <skratt> <skratt> är det väldigt dammigt här. Eh, ni ser spår här. Några har passerat här. Åt bägge håll eller, eller... Ett, eh, åt neråt? Åt bägge håll. Slå en track för fan. <skratt> <skratt> det är för track? Vad har vi då? Nej. Ni ser spår. Ja. Åt vilka håll vet vi inte. Ah, ja det är bättre än ah, ja, det Men mig är invånare Du borde ju vara helt Du var bra för crap andra <laughs> någon och lånad fackla ja. så tar jag mig ner och, ah, ja, ja visst ja, ja, du, Jag har säkert fickla Jag tycker jag, det är det. bättre ja. mm. ja, till skillnad från föreställningen Jag har jag inte in gjort något det här Så det är ju Det är inte någon showoff som har släpat sig den här tunnen Det hade varit helt släppt Och lite gnistrande slämm Ja, bara. Ja, det är väl vi bli. Tittar ni Vi gör väl lite mm. mer som saker av detta då? Mm. Ja. Eh, kort därpå så känner ni att en fruktansvärd, <skratt> hemsk lukt slår emot det. Ja. Eh, ni måste slå en K gånger tre. Oj, jag vet inte, jag vet har ju några låtsundor förresten. De har hade alltså du De den går jag gärna ha. Den, vem vem går fram för mig? Får kräk i nacken. Hush, Gång i ja men du klarar sig nu. Ja, det är bra. Kan vi inte låta Nej, jag Gång i 3, Nej, det nej, nej. Låt sundoxen. Oh. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja. Du kräx genom näsan också så här. Vem går framför här? du som misslyckas mål väldigt dåligt ålig. står att där in eh upp lunchen eller fotposten. till slut så när jag gått en bit så där <skratt> uh, då har Gången. Vinglar liksom framåt, den höjer sig och sänker sig och. Är vi fortfarande på väg neråt. Uh, ja, det är svårt att säga. Men jag, det går lätt neråt ups ja. Så går det ner. <skratt> Efter liten stund så, så kommer det som kommer det fram till en kostning. Gången fortsätter längre fram. Men det finns lite mindre. Gång som gick av åt höger. Var luktadeklarast? <laughs> kan slå vad som senast. Smuts. Yep. Hårt att behålla Nej. Nej. Jo, tre. <laughs> mm, det var. bra. Det är bra. Nej. Två, nej. Två har du det luktar i så fall faktiskt... Alltså, lite, det kommer mer luft Men, ifrån rakt fram ifrån än från den här äh, gången till höger. Split the party. Split the party. You go that way. You go that way. you go that way. I go back. Mm. <laughs> I go home. How are you? Chinese man want to go outside. Uh, tunneln är ju... Alltså, den är ju uppenbarligen. Alltså, den är... Gjord av huggens sten. Uppenbarligen äh, människor det Var går spåren? De fortsätter framåt. Mm. Eh, som sagt, det finns inget naturligt ljus här inne. Eh, lite längre fram kan ni se, och ni har sett det på några ställen innan också, att eh, det är som någon lite grönaktig eh, slämmig mossa eller någonting som eh, växer på några ställen. Den, den lyser svagt i mörkret. Vad är alldjur tänkte jag säga? här. för history Ja, natural history eller började alldjur? Halv natural history i så fall Var det halv? Halv, halv, halv, halv, halv, halv Halv, halv, halv, halv Halv, halv, halv, halv 0,9 men det är en helplikt Ja, vart Fortsätter ni eller vart, vilket håll? Spåren Mm. Så, det var jag som var sugen på den. Men vi kan ju kolla den sen igen. Ja, vi är på vägen tillbaka. Ja, ingen sån sån när vi får ju skrika den tillbaka. kan ja, vi. Ja, vi, tillbaka, vi kolla den tillbaka? Mm. Ja, titta in. Gången viker i en båge åt Hallå. höger. Hallå. Och fortsätter. En bit fram så titta ner i kanten och då ser ni att det liksom växer som blommor längs med kanten. Det ser ut som svarta rosor ungefär. Vill vi köra en till? På den. Ja, det kan jag, <tryck> jag inte. Halle Ja. Halle tror jag att vi är mm. Nej. Jag är Det är en avläggning <här> mm. <Väldigt här> som finns till blåklinjen. Väldigt vanlig i norra delen av Antarktis. <här> ja, precis. Säger Masaj-krigaren På engelska Och klockre eller engelska Konstiga blommor helt enkelt Skulle du mörka på toppen? Väldigt ja. svarta mm. mm. Det kommer blommorna se lite mörka ut Jag plockar en och stoppar på mig uh, Stoppar i munnen att ja. ska säga jag Stoppar i munnen på kinesen mm. Du sticker dig mot mm. fötdansvärt Slår en D3 mm. Jag rosa vi taggar så, mm. Två yes. Det två hitbots. Väst. Det svider ju inte. Ah! Den var lite giftig, fick jag också. Helt. Fick jag också blomman. Ja, ja han, tar, han har en blomma, men eh... stoppar den i, i i lilla väskan. Ja. ja. <laughs> Som har vi höftskickat. Ja, giss. Yes. <laughs> lite längre fram så äh, är det ännu en sån här smalare, mindre gång, som gick åt höger. Spåren fortsätter mm. åt fram. Ja, mm. Kan inte någon bara lysa in med ficklampan lite? Jag ja, det, men det antar inte ser Nej, det når inte så långt. Det är ja. det... någon som tar med extra batteri till den. Japp. Ja. <laughs> Efter en så gick gången kraftigt ja, var... till vänster igen. Eh, återigen så ser ni en, en, en mindre tunnel som likar av höger. Slår oss en track. Ja! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej. Ja! Tre! Spåren fortsätter framåt mm. i den här breda tunneln. Ja, vi följer spåren då. Det blir bredare än tunneln nu. Nej, ja, det är lika brett. Det är fortfarande bred tunnel. Äh, ni äh, är så svårt att bedöma egentligen hur lång tid ni har varit här nere. Det är någon som har klockat på sig? Ja, ja. Fick ju Nej, äh, solen ser vi inte. Nej, precis. <laughs> mm -hmm. Ja, fick ju Ja, ja. Det vill säga att... Fan, fan, jag har varit här i flera timmar nu. Ja, Nu nu, är, nu börjar det bli jobbigt här. Nu har det flera timmar gått. <skratt> det är Ni yrkesprofessionella råd att vi kanske... Ni fortsätter framåt. Vi går iväg lika kraftigt vänster igen i en lång båg, om man säger. Eh, ni... Ni... Eh, slår oss en lissen. Eller inte vaka den. Vi så inte går i snart ja yes, precis. Nej. har på oh, ja, in, in, Inget som är <laughs> ja. med Ni som hör 50 kan ni arabiska. <skratt> nej. <No. skratt> <skratt> nej, jag hör igång. Nej. Du hör röster, så uppenbarligen pratar <skratt> arabiska, men vad säger det vitt. Här är Rick. Kan, kan, ty kan du kan du dit till om något? Slå 08 Nå alltid rycket. Kan <skratt> jag slå <skratt> i nej, Jag kan inte våga stå ska du? Nej. Bang, kan du återge till queen? Mm. Ja, Om jag plockar upp några ord eller sånt Om du slår 01 så gör du. Nej, jag får inte göra det. Nej. Yes. Nej, nu har får ta er kommit kommer Nej, jättesvårt att bedöma. Det, du hör det, det är liksom röster som ekar fram genom äh, korridorerna. Jo, du ser det man om att du hör röster på Arabiska. Mm. Ja. Mm. Det är lite svårt att veta alls var de kommer ifrån. Om de är bakom eller i sidan eller något det är ju väl under. eller måste ha också. Med. Jag också något. Mm. Ja, eh, kortare på så kommer det nu sån här tunnel till eh, vänster. En lite liten tunnel. Slår oss en track igen. Plus 20. Jag inte. Är det ja, näre. Ja, äh, uppenbarligen framåt. <laughs> ja. Okay, har vi har vi svängt åt samma håll hela tiden. Så vi har gått in i stor cirkel. har gott, vi nej, nej, det är ju ja. inget mm. Det har varit har många tunna och små mm. höger. nu, ja, nu det. Men nu var det nästa. Mm. Eh mm. uh, slå en track igen plus eh uh, Nej, du <laughs> ja, nu tror jag att spåren slutar här. Ja. Ja, det kändes så för första gången. Mm. Spåren får sluta inte här, den fortsätter. Förbi ja. den där gången som går direkt i den här kurvan mot vänster. Fortsätt längs med den här breda gången istället. Håll oss på huvudleden? Eller? Men det, det slutar ju. De ni? <röks> ja, väl <hör> mm. fortsätter jag med, med gången. Jo, ja, nu är det tungt. Nu är Det riktigt <hör> tungt. Ni går över alla mm. Tycker ni alltså någon som skrattar Stöna? Det låter konstigt såhär Men det är väldigt svårt att veta varifrån det kommer det Mitt under stan Skrapplar någon grå mm. Det är ungefär som du Och känner dig precis, precis Mitt i den är liksom såhär hör allt här, Så bara tystnade Det blir mm. lite obehagligt här Vi skulle se på Jag, får Jag, får Jag, Jag kan i <laughs> ja, det. Jag är lite. vi på. Ja, mm. eh, vi fortsätter ytterligare en gång så finns det en Fodra gång på sidan. Var sin track plus 30. Mm. Ja, det är max som ni kommer gå till. Jo! Du fick ett rysk. Ja. Spåren fortsätter rakt fram. Det är till och med Kringt mm. Ska jag slå över med pusset? Eller? Nej, inte med pusset Ja Då får du höja Med, med, med. Du. Bara, bara, bara. Också. Oh. Det är bättre Till slut så kommer ni fram till Vad som ser ut som en, en stor trappa Som leder ner <laughs> Lite längre ner Fan Ah, så här långt så fortsätter vi mm. Ja du har tagit några timmar ja. att komma hit Så det är ja, så. inte direkt så att man vänder det är inte så mycket heliga ja. andekvå Har du gjort slut på med? den? Den här låter åt <laughs> Hur är det med tobaken? Jo det finns, finns? Det är finns gott om att den har brunkrat <laughs> en stor ryggsäck Det är en Så så Det är mer knack alla andra tar passivt. Liksom. <laughs> jag behöver bara pappa och svänga runt som tur. Det är faktiskt eh, facklo som bridnar här längs med trappan ner. Vågigt ligger för det är väldigt bred mm. nu när det hundra fot rakt ner Jag är nu alldeles för feg för att jag gå någonstans nära täten jag. <laughs> ni eh, får mer en känsla av när du kan se att det här öppnar upp i en, i en jättelikt stor sal. Oh, vad skönt! <laughs> ja! Snick! Lite Ja, jag smyger ner för trappan. Mm. Jag står och avvaktar ja, för toppen. Jag, jag, jag jag så så på trappan. <laughs> Nej, det, det, det, det är så ja, inte så jättebra. Nu går vi inte Men du är inte så mig smyga här då. Jag har äh, gratsmör. Ah, ja, visst. visst. Mm. Uh. Ni passerar förbi var flera, vad du tror, statyer som ser ut som, eh, ja du har sett dem, hieroglyfer, eh, tidigare här nu, tiden har varit i Egypten, eh, det är människor med djurhuvuden. Mycket <gör> konstiga eh, Ni kan slå var sin... Eh... Oh. Spotthidden. Varför Perfekt. Nej! Krets! Det Samtidigt att det här statygar, det ser ut som att det är typ ni mer så uppstoppar det verkliga varelser. tror du fattar det. Det, det, det, är inte Nej, jag tänkte Slå en sälj till tjeck, för som minns är rätta. Ja. Han skulle ha Jag inte att har läst Ja, fyra. <laughs> mm, nej. Uh, Missö, nej, misslyckas du så slår du en D8. Uh. Slår du åt nu du? 5. Nej. Nej, nu virar jag svide. Åh, jag lyckas. Jag har hela 50 chans där. Jag lyckas. Nu <laughs> lyckas du inse att det här är verkligen verkliga varelsen som inte kan existera. Ehm um, du, du får lite spatt där um, Du um, kan jag börja med att lägga till Plus fem på din uh, Kothulomajfos Deli Louis, Louis <skratt> Sen kan Det <big> <skratt> slå en -tia. <skratt> Alla Du står där. Slå en DT-tid. Tre. Tre. I någon minut så. Jag försöker prata ner om igen. Jag försöker lugna ner henne. Vi se om man kanske vill. Ja, det kan jag. Ska jag försöka såna en. Vad är det? Ja, det kan jag. Jag lyckas. Då kan jag klara allting för dig. Hej! Jag vet jag vet inte vi att och inte det. Tänk inte på det. Fattar jag åt om säger? Finast natur. Du pratar så här. Nej. Ja, det var ju bra. Hårt Okej. Hur är det här så? vara fick du då att jag Ah. Vilka Ja. Oh. Oops. Oops. Det här är ju mm. intressant. Nej. Peet peet. Ah ah, ah. Uh, <laughs> Yes, fan verkligen. De ser ut så nu. Det är fantastiskt. Jag tror att det är finaste trev. Ja, det är trevligt. Man kunde på den gamla trev. Mm. Mm. Går ni in, fortsätter ni ner? Ja. Ja. Jag kommer ner. Jag får vänta en minut tills mm. han. Ja, jag pratar med honom från mm. tid. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, mm. ja. Ah ja, det. det. Ni, liksom, ni kommer ner så så märker jag liksom att det är de är försteg. De är bara, de är liksom tysta. Det är, är som liksom, de hörs inte. Ja, alltså det hörs lite precis, men det, ni känner det som att ljudet vandras där någonstans dräckta ner. Eh, golvet, det är var vara svart eh, marmor. Ja, igen. Med, med vita mm. strimmor. Mm. Mm. Eh, mm. mm. En enormt Nej. stor sal får ni upp det. Alltså ni, ni, ni lyser runt med, med, med ficklamporna och ni liksom kan inte riktigt se var det slutar och så. Åh, oh, vad skönt. <laughs> Oh! Ah! Eh, taket är säkert mer än 100 fot högt. Ni inser att ni är väldigt djupt ner under marken. Blir det blir bättre ja. här. <laughs> eh, mm, det finns massor av pelare. Eh, som verkar vara att Ja. Eh, och ni när ni lyser på dem med ficklamporna och ni följer dem upp mot taket så ser ni att uppe upp på och så ser det ut som att de, de förgrenar sig precis som svarta träd. Och när ni, när ni står där och tittar på dem och så, så ser det ut som att grenarna liksom inte möter taket de står och svajar i någon sån här interdimensionell vind. Och det finns inget tak. Det finns bara tom rymd. Sen är det Ah, ah, man, Nej, glöm det. Ni förlorar rakt upp och Det en D2 sen. Okej. Jag lyckades. En. Två. En. Halvera <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja, den. E, <hör> ett, till två, så är det ju. Tre stågar, råkade det då. Två. Ett två. <hör> Lite längre fram så tror ni att ni kan se som ett ett rektangulärt hål i i golvet. Men det är fullt med pelar överallt. Så. Jag tar en klunga. Mm. Jag är värd på allt. Du kunde klättra till taket, men det fanns Jag vill ha min fint Jag har en färdig värd, tror jag. Ja, det är, ja, är värt känns på det. Jag, jag står så tufft. Jag kastade ett äh, lite min. Jag tar fram kameran. Ja, ja, ja. Ka kamera, fram. Det blir ingenting när jag framgår. Den, Den i djupet. Ja. Okej. Let's jump in after it. Låt oss få ut pengarna Money. Ni, du, ni ser liksom att det, det verkar som att det kommer upp en som ett rött sken här nere från det här hålet yes. Och desto närmare man kommer så ser ni att det är, liksom det, det, det är En trappa Som går ner Jag vänder mig om och tittar mot Trappen eh, Mot de här eh, varelserna Som ja. står inlindade i, i bandage ja. ja, de står där De står på. Ja. ja. En gång befinner oss på gränsen till vår här. <laughs> Så En gång har vi ingen vakt <laughs> Varför hade vi inte våra lakejer? Jo, ni var fyra lakejer. Ja, de var ju med. Fast de vaktar att. Till... Måste de vakta mymierna? Nej, det är ni ju om ni säger till dem så kan de göra det. Måste de vakta mymierna? Ja, det tar de kan man få vakta mymierna i alla fall. Kan jag inte ta med oss <står> Ja, inte fler än två som vakta mymierna. Det med som ett towered Kan stå och på till den? på till den. På yes! nej. Yes. Yes. Yes. var det Nikosom? var mycket mycket ah, som nej. lyckas. Uh -oh. eh, nu när ni har gått ner här nere så inser ni att vakterna är borta. Nej. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ni är för tappa. De, de var med då. Ja, ah, de. Var med. Precis innan ni började gå ner för tappa. Ni, det, ni med mumierna tappa. i där. Ah, nu, mm. jag är där. Jag jag, jag ja, mumierna är också där. Ja. Vi var med Okej. Ja. Nu känns det inte så bra. Haha, <tavle> då. var häftig. Så jag på i som alla förstår. Nå, nu in han, nu hålla. Matadat. Å Jag ska kika upp och stanna Kan du befinna <tavle> på Nej, du kan inte se <tavle> någonting. <tavle> inte en enda. <tavle> det är det <var> <tavle> fyra nya Spottiden Okej Vad tog de vägen Bra. Och utan ett ljud Hallå Men då har du hyrt bad guys <laughs> Highly recommended Eftersom hmm. <laughs> jag inte As har, it har it någon came. makt att hålla mig till Så ställer jag mig till den största Ja han har att det finns mer längre bort vad är det för trotterna om man tittar ner? Jag... Tittar ner och du... Det bara försvinner ner i den här röd dimma. Ljus där nere. Det verkar... Gå ner, ner. Mm. Ska, det här bra. Ska vi inte kolla det först?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 Ja, vad gör du? Det här har mycket känsla på så jag. Äh, jag kan inte titta lite i det här först. Jo, jo. titta inte upp det kan jag. Det är jättebra. Mm. Längre bort, kollar vi. Länge ja. bort. Se hur vi kan hitta vakt. Hur <skratt> kan vi hitta um. vi vi det här? Kul att humma. De var marit, <skratt> Utav den här salen så, så, så är det som ett. Den är, den är 75 fot Rektangel är den, lång är den Den är ganska lång det är, När det är vattenfylld Det ser ut som en bassäng ungefär no, no, no. Det, När ni kommer in här på den Så ser det ut som att vatten är helt svart No, no, no, no det är Vad som Oslo var så We want to spot it in mislyckas för ska Nej, Misslyckas precis. Ni som lyckas inser att, Nej, är att äh, det som ni först trodde var liksom ett stilla vatten så, här, det ser ut som att det är liksom då och då så guppar vattnet till lite. Äh, e e e <här> <här> när ni tittar lite närmare så inser ni att vattnet är helt fullt av. Tjocka, feta, blodiga. Baa! Let's not go in there! Get you! <laughs> <laughs> <laughs> vi går inte ens närheten, vi har gått trevligt hårt. Vi kan inte se Vi kan till. Ja, wow. Nej, mm, det gick det jävligt mycket mer. Nej! Jag hänger... Nej. <laughs> där kom de? Där kom de. De tre nollorna. De fick nallor... någonting i ögat så. Det är nytt. Det är nytt. Det är nytt. Det så <laughs> uh, mycket i alla fall, ni ser att uh, det går på en, en smal, Vad slittrig, trappa ner. I den här eh, så, ja. Passängen sängen. Oh. Eh, bredvid den så eh, finns det en. Det ser ut som en. en vad ska man säga? En flotte. Eh, och på flotten så ser ni att det finns. Eh, eh, handfängsel och så här. Den är uppenbarligen gjord för att man ska spänna fast någon på den. Mm. Time. Det nu ser det från den som går ut på kanterna. Som är fast liggande, det liggande då eller? Ja. Någon som är snäll och berättar det här för mig smutt. Ja. Inte du, vi ser det ju här på. Och bope liksom så ser alla där sen. Mm. Eller när man har gudsög. <laughs> ja. Det är mycket lama bort som bo här. Ja, i botten där den går liksom runt den här så ser ni också ett stort altare. Ja, det blir bara bättre och bättre. Mm. Mm. Från tre olika sidor så går det trappor upp. Eh, där uppe så ser ni en snak och vag. Även den här djur. Lets open that. lätt. Eh, det finns. Eh, så <laughs> han på engelska. Klockan kommer så här. Det blir en om man säger som är vid sidan om varje fyra hörn av den här altaret. Och de, det, det brinner som en väldigt konstig gul eld. De här. I, från, ljuset ifrån de här så ser ni längre bort en, en tron. Den är grön. Fuktig sten. Det finns två stycken säten på tronen som är verkligen designade för mänskliga figurer. Det finns hieroglyfer på den. Den är nästan 30 fot över marken. Det är en väldigt, väldigt, väldigt smal trappa som går upp till den. Det går en bro ifrån den ut mot höger. Och där precis där liksom bron går in i väggen och det finns en gång ut. Där finns det också en stele, en obelisk. Bortom den här tronen så finns det ett jättelikt stort svart hål i väggen. Det ser ut som att någonting har, alltså, något som har gått sönder. Men du som kan läsa såna konstiga saker. Jag är inte vit Nej, jag tänkte med en sarkofagen. Jaha, Vems vem är det? Vem snarkar i den? Ja, jag kan gå upp och kolla på Nukola. sarkofagen. Slå ner ett slag för. Där är det troligen. Har vi djurgliftat frukter på det? Nej. Mm. nej. Ja. Mm. Det här är Nitokris. Mm. Det höll vi säga. Varför känns det som att alla håller dåliga hål just nu? <laughs> <laughs> ja. då, alltså, då ska den alltså vara stulen, den här mumien. Då ska den här vara tom. Mm, vi, ja. vi skakar lite på den, känns det inte tårt? Nej. Nu är det en kvar i va? Vis av erfarenhet så ska man inte bara öppna så här kvar hur som helst. Nej, i alla fall inte. om ja, Man håller, håller på. Äh, i, Nej, man kan bli det för större i, innehåll. Så. <skratt> <skratt> ja, det också. <skratt> <skratt> <Man kan förstå> <skratt> <skratt> det var det du menade. Just det. Uh, så var försiktig när du öppnade. Hållandet. Hållandet. Hållandet. Jag har frågat en gammal dagen hur han säkert ställde att eh så alltså, ja, var spela, här med projektgruppen för ni trodde inte skulle uppstå. Ja, jag har kollat är. lite ja, det har efter det väntade. Men ska jag, jag så där Öst. runt locket. Kom, och... kom om fem timmar alltså. <laughs> en timme. När det kommer ström för Hunda? den steken. <laughs> Jag är ju förtygad om att det här är en uh, vansinnigt uh, otäck och smart fälla. Ja, det är hårdare drabbat än om man öppnar det här. Det kommer och skjuter ut massa pilar på alla håll och kanter. Röna det här. Röna det där i full fälla? Jag hade inte tänkt att de till med börjar, tror jag. <laughs> nu ska jag inte röra det här. Nu ska vi inte öppna det fulla fället. Vi har kommit ända hit, får inte öppna det. Tror du att vi ska öppna? Ingen fälla. Svinner vi upp med något? Ja, men det finns ju eld där Okej, låt kinesen öppna Jag backar lite Jag, jag spricker <skratt> tillbaka Det är inte så här att du pratar kinesiska också mm, du Nej, det har kickat på Jag <skratt> tänkte att jag skulle ha sett <skratt> emellan Fikor, det är mandarin <skratt> <skratt> ZING <skratt> Professor Queen springer iväg Ja det <laughs> <laughs> sak och, tack och ja, Vi kan få nåna då. Lite där ifrån också. Vi backar lite. Det, mm. Man vill råk, det okay. Vad hade jag liksom, vi har vi? Har, vi har vi har, har dock tre Ja. ja. Jag, jag är jag är Nej. Jo. Jo. Jag kan jag kan no Eh, ni hör ju uppenbarligen att det är folk som eh, pratar eh, på, eh, i, Från därifrån ni kom in Från den höjda trappan jo. Några som kan arabiska Och jag hörde Ja, du hörde eh, Inkräktare ja. Innytt och krysskammare Fråga Och just nu försvann den enda hyfsat bra väg Vi hade Och sen hör ni liksom hur Det är precis som att något tott gammalt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 How can we make this worse? Possibly. Yeah, possibly. Yeah. Yeah. Wait, everyone in the, into the leech pit. Hold on. Take this. Don't know what's there. I'm going us to sing We Shallow. And you're going to the sarkofagel. Oh, you so open so oh. the sarkofagel. Yeah, I'll in there. Yeah, what about. Shall we open it? Yeah. Yeah. Yeah. Ligger några bara skiffrullerna? Lägg eller bara. Lägg dem det är inte är det är upp då. det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det Ja, det är det är hur gör man så med är eller vet någon vad det är det är det är det är det är det de det är det är det är det är är det är det det är är det är det är för ja! att se Jag lyckas med jag, jag lyckas, äh, jag lyckas. Äh, Nej jag lyckas. Ja, med. Hur hindrar man någon från att kan man? Ja, ja, ha någon folksägen Om det ja, Jag vet hur liksom, vampyrer runger i huvudet av Till exempel ja. Vad gör man med mumier ja, Eld Det måste... runger vara bra mot vampyrer Eller vampyr Eld, Om man är osäker i Okej. Ja. Jag okay. ja, har hört att med. Vem har en tändstickor? Han har pipa, har pipa? Ja. Han pipar ja. jag. Ska vi ta tycker vi tar båda två. Har vi hugget huvudet och elda? Ja, ja ja. vi ja, ja. ja. ja, lägga på det. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Det börjar brinna lite svagt, men det verkar som att du fattar aldrig eld i själva mymen utan det liksom ligger ovanpå. Oh, har du för Flamma lite och sen så dör du ut. Hugg Tänkning. huvudet. Slänger det i. Men ett sånt där fyrfart. Så står det här. Det är fast. Det sitter fast är och det verkar inte vara någon riktig eld i det heller. Det ser något jättekort. Det är alltså knallgul eld. Det är inte vanlig eldsflammor som kommer upp ur Det är ingen som har någon olja eller någonting så Man vågar väl inte elda med dem på den veckan? Nej, det är så bra. Nej, det är så bra. Vad menar du? Det ska springa ner. Det är så att det går igenom alls. Det är så att det går igenom alls. lägga ner hit. Ja, det är Ja, jag springer lite. honom ah, jag springer får... honom. Ja, ni springer upp. Mm. Ja, nu hör jag nu min aktör så att jag tittar dit åt. Ja ja, det kommer. Och sen står det. <kål> Nä, jag rycker in huvudet på honom och går och så tar med Vad ska Du med det där gamla kan till. Till faran. Det är gamla trasan trasen. <här> <här> <Okay, okay. här> <här> ni ser att det är alltså alla som ni passerade kom emot dig. Hur många? Vi pratar om ett 20-tal. Oh! Jag tror ni kul. Nej, jag tar ingen. <laughs> men så är det men äh, vi tar väl äh, nummers helt enkelt. Ja. Ja. Vi tar hela nummern med oss. Nej, men, ja, men, jag, det. Får, jag det. får det och gör ju huvudet av henne så gör det. Sånär. Ja, nej, ja, vi tar med mig. Ja. ja, får vi av <laughs> Nej. Vi tar med Ymir. Ska du ta? Kom nu kan så går <skratering> <skratering> ja, det. Vi vi är med med. I lite Kinesiet så står Masai krigare. Jag har huvudet under armen så. springer med. Se det Vi kör. Vi kör nu med. Vi springer upp för du trappar henne upp. ut på gången Så Men är vi är i gången. Jag har nu jag ska Jag ska Jag tänkte Jag ser att det blir det bra här på solvatten. Nanselpass. Ja ja ja visst. Jag tänkte om jag kan avgöra ett skott mot dem borde jag göra det. på. Vi förlir en Nej, ja, ja, ja, de kommer inte försöka ducka den Nej Det är de på se om det är påverkande överhuvudtaget det kan man ju vunna Och Ska jag ska en Kan man hup, hup här nu? någon huvudet om jag Det är så du ska ha för fan nu. <skratt> uh, åtta skada om det blir åt mm. mm. <skratt> Okej, okay, jag kanske inte läsa någonting <skratt> Och så här oh, har du 15 stycken. Men det sig i. <här> det är åtta. Femtondel. <här> <här> <här> <Ja. här> jo då. Du, du. det är smack. Det dammar till. Mm. Men den fortsätter framåt? Äh, ja, Finns synesomberökt. Sen eh, åtta poäng. jag ja, fortsätter. Det, du träffar i huvudet så. Det, så det dammar till lite men du fortsätter uppåt. Okej. Okay. Eh mot, mot <laughs> Vidare. Ja. For science. Mm. Eh, ni springer åt och dör Ni hade sprungit lite innan va? Ja vi, är på vi hänger på, de på det, det kom ut två stycken vakter för dig Hallå. <skratt> Vakter som människor Ja de viker åt sida Låt det passera Ja jag hänger på honom <skratt> Sen slutar de leden Och tar nästa som kommer vem kommer? Det är svårt, jag. Ja, jag. Det är det är det. Vad vill du försöka göra? Har du någon skjutvapen? Ja, jag har det. En liten... Ja. Då har du kanske någon skjuta och försöker handgun, innan, skjuta innan här. Ja. Är det handgömmen jag har? Ja. Mm. Nej. Nej. Nej? Nej, okej. Ja, du, du står där. PANG! <laughs> <laughs> ja. Då kommer vi vara fram emot dig i nästa omgång. Eh, vi ni är, är så och Ni ser Queen min. försvinna Hur, hur bred är ja, det? smal så? Här är inte så där fruktansvärt är är um? Två i bredd kan ni väl gå Vad är det um. Här kommer <laughs> <mördreka>! <laughs> Ja, jag tycker mig på <laughs> Alltså, har du inte börjat Här kommer myrbräckan! <laughs> Okej <Okay>, uh <laughs> Ja, de, de kommer få panik. De kommer bara försöka kasta sig undan. Jag håller mig i vägen. Bara för att få dig passerar. På. Så ska ni inte checka något. Jag trycker på bakhållet. Ah! En för vill och en kinesa samländer Hur kan du vicka? Jag inte se vad det är då Kinesa! Jag ska inte se, se vad det är <laughs> då Jag ska också få vara lite extra ja, men, Hela tiden eh, De misslyckas bägge två eh, Med att hoppa under <laughs> Ja, så ni kommer att knuffa till dem De kommer att få så, <laughs> så tre, <tror> <laughs> Ja, det för att no one saw that one coming. Vad misstänker du det var Jag för? Ah! Du har sprängt. Har du några väggar runt? Det är bara det är en platta, så en ro som hänger. I Oj, men vad hände med mig? då är mig där <laughs> Ja. Står jag på? <laughs> Vad gör du? Jag försöker att hålla mig undan. Och jag vet hon skit på Nu ska jag åka med. Du springer fram, <laughs> Uh, jag har du <laughs> skjuta någon till kanske? Uh, upp upp om ni har inte där om så kan du inte. Ja, ja, absolut. Ladda om! Bang bang Eh. Nej, Nej, nej. Eller skjuter rakt upp nu. Förstinnar det inte. Mm. Kommer ni igen Nej, skjuter sig själv ah! ja, ja, ni fortsätter springa. Ni kommer ut i en gång Åh, oh, en gång, gång, gång. Jag har en, en queen framför ja. er Här kommer en totalt stenad kines <laughs> Du vill inte. Jag vill stänga Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Ja, vill inte. Jag vill inte. Jag vill Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Yes. vill inte. Jag inte. Jag vill inte. Jag vill Jag vill Jag Jag vad gör du? jag... Nu börjar jag inte! Jag hänger på ryggen Jag vänder mig om och skjuter... dig. Han vill gästa en massa i fingret. Ja, det var dig. He's even skjuter dig. Eller jag Det kommer bli som lörast. Jaha, <laughs> no, det var en vändning det, ja. <laughs> mm -hmm. Jag är på hans rygg. Ja, jag har ju väntat. Jag har ju, jag har ju väntat lite. Så, inte så. Tack, <laughs> ja, har du? Jag vet inte. Nej. Nej jag är lite som att dodgea i alla fall. Ja, du viker hos att han får vara här. Det är ens <laughs> ja. <laughs> första gången då. sommar. Det är jag är väldigt förvånad. Jag måste göra något. Vad gör du? Jag hänger på hans rygg där. Jag måste hitta på någonting. Ja, vad gör du? Ja. Du har vapen för mig. Ja, jag skulle ju... Det är point blank. Du har chans. Ja, och min instinkt säger väl egentligen att jag borde skjuta el åt men jag, jag vill inte det. Nej, jag vet inte hur jag ska sikta riktigt. Jag vill, jag vill. Nej, du gör ingenting. Nej, äh... jag skjuter honom med ryggen. Ja, skjut! Ja, en pu! Sjut! Hur uppenbart. Ja, men det klarar sig. Jag hade dubbel. Ja, ja. Ja, ja. jag? Ja. Skada. Skada? Vad hade jag då? Då hade jag en D8. Eller du skjuter mig bort? Ja, det var det. Ja, det är Ja, Ja, visst, då skjuter du dem med fan, Nej, men jag hängde ju på din rygg. Man dig, oh, ja, man, jag hoppar upp på din Ja. Jaha. Jag hoppar inte på det. Fem. Ja. Oh, bang. Vad gör du? Ja, vad är du? Vad gör du? ni Jag hoppar inte. Jag springer fram och igen en sån jävla högerkrop. Ja, försök. Vad man de andra vattnet på De har klubbor. Mm. Hur uppenbart var det liksom att det var mig han sköt på? E väldigt, det fanns ingen annan bakom er. Ja. Nej? Nej. Ramming speed? Ja, Ramming <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> speed! Nej, jag var bara så är jävla som alla skrev, så att... Man skriker bara... En 96a. Du kör in näven i väggen och tar igen på en skada. Eh, yes. Ja, Jag håller ju värt att titta mot vakterna För att uh, skriva åt dem att uh, hålla sig tillbaka Nej, mm. de verkar inte göra anses att hålla sig tillbaka jag då, är jag? Jag ehm. Det är ju då som kommer i fullspetan jag, jag ska säga till honom att uh, slå ner den där idiotgubben Skjut dig ojkigt Vad? Jag ska se vad jag gör Sju Men det är en päl då Ja, det har blivit upp. Ja, jag ska se 82. Uh, double damage, men det slår som mm, Ser Ja, mm, oh, det slår 11, 15, 30. Men ja, du slår. slår det två gånger. Jag slår två okej. Okay. Ja. Äh, 11, 11, 11. Äh, 11 plus 4 är 15, och sen eh tänkte på 12. Ja ah, ja, det är ju, 27. <laughs> han super försvinnig i Jag vill Och kan du här det har det kommit bort från den här trappan. Och nu är vi i Kodo mm, han har ventat och skjutit på dig och nu springer ju vi. Det har hängit på, på väckterna. Ja, visst. Då skjuter du skjuter upp den där avan. Springer din hur Nej, jag hänger på ryggen på den. Nu jag har med hela tiden. Han styr, jag ja. Ska jag springa framför dig? Han ska ju göra ju att putta. ska låt oss jag tror jag det är Kan jag använda mumien som en klubba? Nej, vi har ju en murräckan ja, Han... Ah! Jag vad, jag och <laughs> <laughs> Men, ja. vad gör du så ja, <laughs> Sitt på min rygg Så jag rasar honom ihop Jo <laughs> ja, ja <okay>. ah! <laughs> <här> det är ju vem Vi <här> har inte kommit fram än Vi kommer nu han ligger på marken är Ja, förhoppningsvis hoppat av. Ja, ja, har hoppat av. Folk skjuter runt omkring också. Ja. Två personer. Jag står och ser. Är en bomb med min pistol. Och men jag vet inte vart de Ja, där växterna och billarna. Jag vill jag var ju jag vill ju bara lite. <laughs> det är ja. ju fattig Ta kuppen så går vi. Ja. Vi springer ju nu. Ja, <laughs> vi bara fortsätter. Bara springe, trampa lite extra på honom och fortsätt. <laughs> alltså, Hoppa nästan så här. Ja, jag är ju också <laughs> Risk att Vi kan missa dig. Fan <laughs> det är fan. I pina på det Vad är ingen Då När du springer jag extra. Han vill ha som trampolin. <laughs> Aj, aj Fast alla ni är ju kvar, nej. Jag hoppas att en syns för klubbo. nej, jag ska till och fråga honom vad det egentligen. Han är här, skriker jag. Vem? Ska svara hon är här. Lovely. Vad fan? Han är där, säger jag fick. Lovely. Alltså på dörren? Alltså, då är på väg mot den? Nej, vi kom ifrån. Ja, det var dörpningen. Ja. Så varför går det på oss för? Men ni är. Uh... Va? <laughs> <laughs> oh Because cool, ja, vi är i BD, förstår du väl? Cool, vi är på, på väg i fullspel. Ja, det är ju det här. Uh... Det är en fyrvägskåsning. Men ja, han stod ju där. Fortfarande högmäste. Ja, han trycker ju bara på. Han, han, han, i, han, inte han här, är ju. Ja, ja, det här? Han jag är nu så skitig att jag bara kutar efter det. det. Ja, ja, ja. Jag visste att det var böcker När och jag tagit kol på ditt sinne. Vi kan bli upplyst. Nej. <snar> Vi kan ju inte se? Då då stannar <ja. skratt> du en Och då bara, åh, det Det är ska komma Och sen plask. Åh, jag <skratt> <skratt> är äh, ingen ficklampa, fan? Jag har hjälp Jag tar Quint vapen och försöker lyfta på Mötter och ja. Jag har fan i och i sig. Ta <nova> hans bild också. Ja, jag jag jag, jag, <nafmet> jag kommer snart. Loot <da nose> the masters. <mustard> <conos> Han? Ja, ah, nej, alltså, det är det är omöjligt. <pen> Men ni märker att det börjar komma lite de här varelserna kommer uppe på borna här borta så det är dags att lämna den här korvågen i alla fall. Om ni ska ficklampa i huset på ah, ja, de är ja, ja, det släpper han. med. Alltså, mm. Ja, det <laughs> blir. Och jag lyser i på också så där. Yes. Uh, ja, ni står där, det, det jag tänker Ja, vi, vi väntar till att vi får ja, ljuset. Ja, men kommer inte han ingen ljuset. Nej. Vi nej, det är ju håll? Vi stannar så fort ni fyra är framme vi med mulmien I i, I, i, i i innan fjärskossning eller ja nej, där vi insåg såg att vi har nu står vi i en fjärskossning helt vi. enkelt ja, vi kommer efter det ja, då kommer vi och släppa på ja på queen har ni med honom jag kan inte lämna någon där han är med. han är det på en med mig på ryggen Antingen att. Antingen att. att. Jag ska inte tala att jag förstår det. Det var så att det är ju bra att se förstår inte hur det här heter. Det är ju det är över tio. Jag börja. <skratt> Vi avslutar så alltså med historik. Det är inte klart. Det är ett såg överlev. Nej, så här. Tack så mycket. Nästa vecka så sitter väl jag på Moomin låts med att äta följer med. Igen. Det skrev ställning. Ja. Och jag blundar för jag vill inte förlora mig sent. Då vegrar sitter på en mumie men det blir nog ingen stämma att checka på. Alltså den här i sammanhanget kan ju uh... John döpa John Doe. John Doe, nummer två. Oh, någonstans kan man här på att det ska vara bestämning, tror jag. Right. Yeah. Yeah. Oh. Jag tycker vi ska gå tillbaka och se om Sofisen är röda trappan. Mm. Jo, det. Du... You do that! Jag tycker You're vi all all all ska få undra en passare på. Jag är, är kankerat för att förlåda Det var onvanligt. Mm. <laughs> Alla hemtyn. Nej. <skratt> han blev glada, han <skratt> det är kan en han fick rädda informationen antar jag. Inte nyttigt att läsa så mycket. Misstänker att inte ska. Ja, Fattar du ju, men det vill som man säger, gör en boten till desto är Speciellt <skratt> när det var en Mumi men att. Ja. <skratt> Det, var det, det är bara, nästan bara åkigt. Spengar under matat på Jag får typ en hel del. Jag ser det i särskilt. Här kommer här masai upp till taket. Och så kineser bakom man inte se en skit. Det var fint att på det. var fint in det med Ta på det. Ja, fick jag ställa. det upp i ja, Det är spännande nästan igen. Tånt i magen jag har nu. Saker man inte trodde man skulle få uppleva. Nej, precis. Running with Mummies. Jag lämnar väl den här stackars karaktären här då? Ja, jag vill lägga den här borta hos... På, på. Vi gå för nästa gång. jag får gå här för nästa gång. Vi ska ta hand om det